أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاتهی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ سُرَيْء آلِ عِمْرَان سَلُورِ حِسِيُوا اوله حصہ کې اسبا تو د دا توحید د الله رب العزت او غادر باب نوو بیا دویمه حصہ کې اسبا د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او سوار لس ذکر کول دمنکرین اور رسالت بیا او حکم مومنا متا بتباعد عن المشرکین چې مشرکینو نا ځان داډی تک یې ولرې کئ اوس د دې ځای نه د د سورث شروع کئ آیت نمبر 109 تم پوری پدې کې ذکر کيده جهاد په سبيل الله تعالی او ذکر کيده قوانين او د پاره د تاسیس د جماعت چې جماعت تم ور جوړاو لو د مضبوطاو لو کومصولین او آغازي کوي و دیکی تکریباً پینزو سولی یو قانون چې ملگری با موحیدین یو غیرد موحیدینو نبغیر بنور نیل زطولو ارکانو عقیده با دا توحیدی دا زکر کئی آیت ایک سو دو کی یا ایوها الذین آمنو تقل الله حق تقاتیهی دوئم قانون شده ارکان و عمل با قراني دا ایک سو تین آیت کی بحبل الله جميعا ولا تفرقو درئم قانون ارکان دا جماعت با داعياني دا اي بدالا دا دعوت چلئي دا کرکې آیت نمبر 104 کې ولتکم منکم امته امت يدعونه اله الخير ويامرونه بالمعروف وينهونه عن المنکر سلورم قانون, قانون, قانون, قانون ملګریبا پخبل جماعت باندي مال لګي انفاق وکي دبرشي آیت 115 کې وما یا فو من خیرین فله یک فر هغه چې د کم خیر کوي کمنی کار کوي چریبه همد غې داجر دا او د دا سواب نه محروم نهکړی شي پظم قانون چې د مسلمانانو نه بغیر نور خلق او دا جماعت نا بہر نور خلق بزان سرا نمر گری کوئی دا ذکر کئی آیت ایک سو اٹارا کی یا ایوها الذین آمنو لا تتخزو بطوان تم من دونکم او دا غیبیا لس وجخی نقصانات بیا چدا پینز قوانین ذکر شی نبیا با پدیواند دو آقعات تفری یو واقعات جنگی اوحد او, او دویمه واقعات جنگ بدر غره جنگی بدر کې لګوي خو پدې با قوانینو باندې منظم وې نو در لفتح در کړه او جنگی اوحد کې ډېر وې خو چرې دي قوانینو پابند نه نو غټلې جن په بدل شو دا د دې هیڅ خلاصه اول قانون چې د ټولو ملګرو عقیده بد توحیدی یا ایه الذین آمنو اتقوا الله حق تقاته ایږي خلک چې مانو راولې دې انی مؤمنانو وېره کې تعالی تعالی نا حق تقاته فقر ير سرا ولا تموتن الا وانتم مسلمون ممړهږي تاسو مگر پتا, پتا, پتا, پتا سيحال کی چې تاسو مسلمانان يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته تفسیر سراج المنیر لیکلي دي دینه مراد توحید الله شد الله توحید صحیح طریقه سرهونه باز عالمان الکلی دي چدایت منسوخ دی او د نسخ وجه دا خود لیدا جدل تا الله پاک واي او هلذین امنو تتقو الله حق تقاته اې د ایمان والو دا الله پاک نه يره او څنګه ير چې دا غو مناسب دا نو د الله د شان مناسب یرا دا د بنده پوواس کی نشته ولی چې څنګه یارا په کار د نو هغه شان شرط من کولې شو نو باز علماء وی چې دا منسوخ ده په آیت د سوره تغابن سوره تغابن کې بیا الله وی فتق الله ما استطاعتون د الله د شان یې را خو دې را زیاتره خدا سو د الله نه يره کې سمرچ استا سو طاقتې خو وا خلق ویلوې میرویس پخپل وس پړدین سمرچ دې وسې نو دومره یره د الله پاک نه وکي نو پاغه آیت باندې منسوخ شو سورې تغابن شپاړه سم و تفسیر قرطبی لیکلی دی چې آیت منسوخ نه دی دا غفتا قل اللهم استطاعتم تدیت اتق الله حق تقاته دې لپاره بیان دي سم مطلب دا الله نه ويږي سمره مغیرا چې د الله د شان مناسبه نو یا الله پاک د شان مناسبه یاره ده الله چې سمرسته واست د نو داغي اخیری حدا پوری یره د الله نه غواو بس دا د الله د شان مناسب یره شه نو دا د دې د پره ناسخ نه ده بلکې د دې د پره بیان دی قرطبی لیکل چی فتق الله مستتواتوم بیان له حاضر آیات اغه بیان ده دې آیت د پره ده اور غوی کہ منسوخ زکنے دے چنہ منسوخ واگے وقت آیت منسوخ شی چ جام ممکن نہیں چ جام ممکن منسوخ فتقوا الله یا ایھا الذين امنوا اتقوا الله ايد ایمان والا وریگید اللہنا حق تقاته सय ير سرا सय د في سبی الله خته جهاري ص دا د چې بند د الله لاره کې دغ د شان ماساسب جاد او ص ر دا ده چې د چا د مله متیا خیالو نص د انصاب خبره کې اگر که ضرره د نفس سر سره نو دا دوی مه کومه. عریبان عبادت آیت بولېږي دا قانون سره منګویل چدایت مقصد دې د ټولو مرګرو عقیده بد توحیدی نشا ول الله رحمت الله له الفوز کبیر کې دي کلی یا ایه الذین امنو تق الله حق تقاته اتق الله فشرک والكفر وما یرجع فی الاعتقاد اتقو اللہ دا اللہ په ویرے گئی پا شرک کے کفر کی او داغ سب بارکی ارجعو فی الائتقاد چیاغا پا عقیدہ کے رازی ہیں نیاد شو دا اللہ نہ یہ روکے شرک و سرمکاوئی کفر پہ مکاوئی عقیدہ د اغه د توحید جوړکه دا خدای انسان وس دي کنه یو یت منسوخ هم نشو او دا تم جوړش ولا چیګنی د ټولو ملګرو عقیده بر د صحیح د توحید یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ای ایمان ولو و یره نه مناسب یاره د الله د شان مناسب ولا تموتون الا وانتم مسلمون ممےږې تاسو مگر پ دا سے حال کې چې تاسو مسلمانانی واتهسوموې قبل الله ج او والله ته فرپو دویم قانون خداله خبره واللهته موتون نه اللهوان تو مسلمون نومر خو انسان په اختیار کې نهیں چې مسلمان ې نومر پرځ نه کې روسته کې سکې نو دا چې همه اسلام اسلامې اوسے گئیئی۔ 24 گھنٹے اسے گا نوچ صبح ہمار گرازی نو اسلام پہ حالت کے برعکس واتسمو بہ حبل اللہ جميعا ولا تفرقو دویم قانون چمل گرو با عمل کو قرانی منشور بے قرانی واتسمو منگل ولا گوی بہ اللہ جميعا پر سید اللہ با نے تول ولا تفرقوا او مسجدها کېږي مزان لزان لکيږي مالم التنزل وحبل الله حبل ولي کېږي السبب الذي يتوصل به الى البغيه هغه سبب ته چې پاره باندې سره خپل مقصود ترسي دلته د سبحبل الله نه مراد ایمان دی په ایمان کله کې منګوله ولا ګوې او ابن <او <جمسوس> مسود رضی اللہ تعالی عنہ واي چ حبل پران اللہ نہ مراد قران عظیم دا الله په کتاب کله کې مانګولې ولا غوایې داری چې عقیده د دې موافق کړي عمل د دې موافق کړي اخلاق د دې موافق کړي معاملات د دې موافق کړي چې څومره حالات راځي نو تاسو بدانه پرې رہی حبل اللہ نہ مراد قران او قران عظیم ته حبل الله زکوې امام قتاده او دا, دا و امام سديم وېچې دا قران دي او بیا وېچې رواه ابن مسعودن عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا القران هو حبل الله المتين ابن مسعود رضي الله عنه دا نبي عليه السلام نن نقل کړی وی چه دا قرآن چه دا نو دا دا اللاغ مضبوط را سیده نو دیتی حبل اللاغوی دا ولی لکه دا اسمان نزمک ترا کزا شو نو دا دنیا چه دا نو دا یو سخار دنده او چه کل یو دند تا سڑه او گرزیگی کویت او گرزیگی نو دا غید بچه و دا پار علاج را سیده چه دا و دخکتا که غیبودیست نو دی حلاکت نه چزان بچی نو قران باندې په عمل کی نو تب ابا چیګینی که قران دې پرې خوده کړی د مسلمانانو د اتفاق د پاره را سید چدان واغه قران دې لکه سره غرله تلې خشا کرا وړي لړګیرا وړي نو چې ده سره او اواغه لړګی پای کې و تډې نو را وړلې مسانی او کور ټراور وسې لارې کې تیغورځي ګومنه خو کتا د غشان په ځان راولې دینه ټول بده نو ګورځيږي او راولل پم ډیر کراني او د غشان بلګ راولې او چې پړې دی وړې نو ډیر باراوړي او چې یو دین یې ولې نو نور نیول ته ضرورت نشته غنور سره خپل نیولې شوی نو یوي چې دا نه نو د ابزان لزان دی و يرجی اتفاق پکار دی او اتحاد پکار دی نو یو یو سم یو پر پر سوي اتفاق شز هغه قرآن, قران دی راځي چې ټول په دې متفق شو جميعن قران دی ځکه ویل دي ټول قران را واخلې د عقيده جوړکه د عمل جوړکه نو بس الله بر رضا شي واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا منګ ولا گي پر س د دند الله ت لا ټول واللا تفر رپو متسنس کې गئي مچदा جدا کې गئي نعمت مت علیکم ع کوم یاد کن م الله چې کړे د پताسو இز کو تمुم آذا فله فبنا کل چوائی تاسو دیو بل دشمنان، فس مینی وچوال از تاسو دو زونو پومینز کی، فاسبحتم بینعمتی ایخوانا، فسوگر زیده تاسو فنعمت دالت اللہ تلابان دی رون رونان، مین رازی محبت رازی، و شفا خفرت من النار، وی تاسو په غاره دیو کندی دور قاندی فانقذکم منها فسلاسی گره تاسو داغینا غاره دی دا کندی دور اینی دبستی کفر و شرکی مبتلاول نو کفر و شرک چی دیکنه دی سزا سدا جهنم دی نو بشی مرشوی وی نو جهنم تبدی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ وَإِذَا تُصَبُّ غَ algorithms دَكَنَ الدُّهُورَ بَادِئَ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا فَسَلاَ سِكْرَتَا سُدَارِينَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ دَغَرَنغي بَيَانَيَ اللَّه تَصُ تَفَل آيَاتُنَا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ دِت پَر چِتا سُب سَمَلَ ارشَي وَلَتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ دریم قانون چې ارکان بدعایانی ولتقم منکم شل استاسونا امتن یوډالا منکم کی هویا من تبعیذیری چار یو کسنا باز خلک د تاسو کې داسی شی او یا دامین د پاره د تبیین له بیانی دی اری یو د سچولو ورزی شریستاسو نه وړلې دونه اله الخير چرا بلل کې خیر ته اتباع قرآن او د سنت ته ويامرون بالمعروف حکم کوي پنیکو کو وینحو نه المنکر او منکه د نارواونه او لایکهم المفلحون او دا کسان هم د دې دی کامیاب یا امرونا بالمعروف و ینهونا عن المنکر امر به کئپنه کو او من به کئ د نراو معروف ما وافق کتاب الله و سنت رسوله مدارک او منکر ما خلاف عن القران و سنت چکم شه د پران سنت موافق دین و دغه حکم بکی کم د ده خلاف ده دین به خلق منا کئ نو دا امر بی المعروف او نهر المنکر دا پارا علم دا قرآن او دا حدیث ضروری دی ذکر چه منکر دیتا نو ای چه ستا عقل او تا منکر او او معروب دیتا نو ای چه ستا عقل او تا معروب معروب چه دا قرآن سنت خبری منکر چه دا دی خلاف خبری نو آغی دا دا پی جندل ضروری دی اولایک مفلحون او دغه کسانودې کامیاب وله تفون کا الذينا مکېږې په شان داې کسانو تفر راپو چې هغې تص نه شو وخته ل اختلاپې او کم بعد ما پس دغې نه جا او بات واضح د لا تفر یا خو دا جدینا مراد یہودا و نصوارا ای په دین کې ډاله جوړ او قرطبی وی جدینا مراد اهل البدع دي چې قران پره هوت سنت پره هوت او بدعاتی شروع کړل لذا سه مکیږي کل الذین تفرقوا فشانئ کسان چېږي جدا جدا شو وختلاف وو اختلافات وکا تفرقو ما نسوارو شیعا چه دلی پکی جوڑ شوی وقت لفو ای فی اعمالو کې اختلاف پیداک یو ایدا سید یو بلو ایدا سید یا تفرقو عن القرآن با قرآن نزد بیل شدان لشو وقت لفو فی الارا او بی پرائیگانو که اختلاف یو ایزما دارایی دو دا بلو ایزما دار بلا دلی جوڑ شوی چه قرآن شتا حدیشتان نور رائیگان تسود رواته من بعد ما پس داغین جاغهم البعینات چراغلیو دیت واضح دلائل اولا و اولائک لهم عذاب نعزویم او داغ کسان دید پارد عذاب لوی یو ما تب یزو جو هم تسو دو یا یوم تطیز وجوه وتسو ت وجوهنا دا یوم دا زرت او دا متعلق ده دغه مخ کی اخیری کی سرا اولئک لهم عذاب عظیمنا داغه خالق دی دپاره دی عذاب لوې نو دا بګلی یوم تطیز وجوه باغی اورز چپکہ مرض بانی بس بین شی وجوہن یعنی وجوہ کثیرن ڈڈی رو مغنہ وتسود وجوہن یعنی وجوہ کثیر او تور بشمخنہ ڈڈی رو گورے د قیامت پرز د چا مخنہ با اللہ سپن کی سپن پڑک گئی دے د کامیابی نہ پائی او د چا مخونه به اللہ پاک تور کی او دا سی با تور شي لکه دا شپی او توتان صورت یونس آیت ستائیس که رازی او صورت عباس اتتیس که رازی علیها قطر را با اغیبانی بچ دین تر حق و حق تر خواه دا مخونه با دا چا سپینیوی او مخونه با دا چا توریوی تفسیر قرطبی پدیده لیکلی وی فمن بدلا او غیرا او ابتدا فی دین الله ما لا یرضاه الله ولم یذن به الله فهو من المطرودین عن الحوض المبتدعين المسود الوجوه فمن بدلا او غیرا بشاعت تبديل وک علالدين کی یہی تغییر راوس او ابتداء في دين الله يا دزان نووي طريقې جوړ کړي د الله په دين کې ما لا يرضى الله اغه چې نو خو خيغيل را الله ولم ياذن به الله او نه الله دا اغي اجازهت کړې فهوه من المطرودين عن الحوض ندا بدا خلکو نه چې د حوض سر نه بشړل شي المبتدعين المسود لوجوه او ديبياغه مبتدعين چې دغیمهونه بتوري چې چا د الله په دین کې تبديل کړي دے تغییر کړي دے بدعت کړي دے هغه چې الله دغې حکم نه کړي نو د په حوضه کوثر نه شړلې شي دا بده تی او دی دوی مخونه بیاوی و آشادو هم توردن و ابعادن من خالف جماعت المسلمین و فارق سبیل هم او سخد دین کې او پل روالی که آغا سوکوین چی چاں خلاف کل دے دا جماعت دا مسلمانانو او داغی دا لاری نجودا شوی دے شو الله اللہ دے من دا او د جحالتو نه نمحبوش کی د قرآن سنن سید تے با دے لارائی چه دا صبح راي چې دا به کمځه کې سپريغي حکمږي او کمځه کې بتوري یو قوالداري چې د قیامت پرځ د قبرون نه راپاسي کنا او ميدان محشر ته رواني نو د مومن دا مخ په تک سپین پړا کوئی او د کافر دا مخ چه داب ته تک دوی دویم قوالداري چ دا کل عمل نامه لولي کنا نو چې مومن خپل عمل نامو ګوري الله اکبر او هغه ک داغه غا, غا نیکی نو دغه خوشحاله نو د ډیره خوشحاله نه به دا مخ سپین پړق وي کافر چې خپل عمل نامو ګوري مشرک او بدعتی چې خپل عمل نامو ګوري یک یک کفریا دی شرکیات دی بدعات دی نو داغه سزا خو خطرناک ده نو چې هغه وګوري نو د خبګان نه به دا, دا مخ تک شي در پهې دام, دام دا چې دا بهیم د میدانې طول د عامالو چې کلکی نو د مومن چې کې درنی شي نو د خوشحاله نه دا مخسم چمه کو اسپین او د ب نه زړی چې کله د ګونونه را نه شي نو دغ به د خبردان نه دا, دا, دا مخک تور شي او یا دا به غ وختې ویللیشي هم تازلی او هل مجرلی. قیامت کې خو به خلک ګډ وډی نو اواز به وي چې مجرمانو نن جدا شي نو پدغه ورځ اوس مجرم به څنګه معلومه او غیر مجرم نو د مؤمنانو مخونه به پدک شروع کی د مجرمانو مخونه به تور شي نو ټول خلک به په جنه چې دا مجرم دي او دا غیر مجرم دي بیا به کښې پټېدلې دي نور یو م طببیع زوجو په کمرضبانې چې تکسپن بشي ډیر موخنا اوتهسودو جوونا او تک طور بشي ډیر موخونه په ل الذي ن سو د د جو هم په دي چېطور شویدری داغې موونه دی پس د ایمان ستاسونا دا کمځ کې د ایمان را وړی۔ پکه مراشه الله ته وعده غسته وکنه الستو پربکم په ازل کی ورته له ورتنه ویلی چې پله نو الله تاسو سوکه ما سره اقرار کړه چې بشک ته زمنګره بینه کو کوروک ا کفرتم بعد ایمانکم ایتا سو کفر کړه ده بس د ایمان ستا سنا ذوق ذابه په سوس ک ااض دما کوتون تکفرون په سبب داغي چې تاسوي چې کوپرن کو وما الذي نبي زط جووه هم هر چېهرک ساي چې سپین شويدي مکونه او يريد زللم للال او ندل لا تلا چې غړي زمان زلوم عزاب لل العالمين وللله ما في السماوات مسلّة توحيد خاص الله ده فرد يا رسچ اسمانو كيري وما في الارض واجزمك كيدي وإلى الله ترجع الأمور والله توارگ زولي ش تولكارونا كنتم خيره أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة بده کی ترغیب دے اشاعات التوحيد ود چګوره د الله توحید خور کې دنیا کی سنت د نبی خور کې دنیا کی او دا رنګی شرک رد د شرک او د بدعت ترغیب د جداګی رد کوي ولی د غوړه خلقو غوړه نو تاسو بهترین امت الله پیدا کړی کونتم خیره امت ان اوخرجت لناس دلته سوچ کا وخان دا کونتم چې د داخو اصل کی محفوظ دے دکانن نزدیکانہ راگی کان دا مانہ د چپخوا دا وو نو مازی چد نو پے کی انقطاع کان اغه مازی د چپے کی انقطاع لکه پخوا د امت غور نو وس بغور نه دامت لب جوړی نو یو اشکال ہوتا دے چپخوا غور نو وس نه د غوراں یو دویم دا دی چې تاسو په خو غواړو ومتوي نو قران چې راته هغه وخت کې دا امت او قران ته کې د كونتم را وړري چې په خو تاسو غواړو وي ردی نمح کې دا امت خوونه څنګه غواړو شو سوال پوښوي خو دا امت چرته خو د قران د نزول په وخت کې دا او الله تاسو په خو نه غواړو امت نو دا اشکال نو الجواب دا کانا مازی پا حال چه کل پا مانا حال شی نو دا دوڑا اشکالات ختم شد ذکر چې موجوده وقت خبره خبر اکی نو بیا با یو اشکالم نرازی دویم جواب دا کانا بخپله معنا ک تاسو په خوانا غوړو نو دا امت خو پخوانو خو په علم د الله کې خو موجودو ته پخوانا کړه نو بیا به معنا تاسو کونتم خيرا امتين و تاسو د پخوانا په علم د الله کې بهترینه امته ول چې د الله علم خو دی یو شید وجود نه مخکې پاری کړه دا امت که نومو و اللہ تو خوبطا و چی اخیر که با دا امت پیدا کوما. نو پا علم دا اللہ که خوک کل. کنتم خیر امتین وی تاسو غور امتا. نو غور سنگا لکا. لکستاسو دا بدنو نو غور دی. نو داو سنی خلقو دومرتکلا ندی داو سرد دی چه دا د پخوانو متن او عمرونه څو ډیرو دې عمرې سم نه ده دا غي طاقت ډیرو و سمود الزینا جابو الصخر بالواد ګټ به ترش کولې بدنونه مزبوطو رښتنی خلق خداسي نري هر روز پور پور مخګني تنرس په دې عمر کې وګورئ صحابه او زمانہ ډېر لریده خو زمونږ د دې پلارانو د نکو نو زمانہ یاد ده دا وسني کې د 10 سوخته چې هغه تورس دا غي بدن کې سمره طاقتو سمره چې ده نظر صحیح غاخن صحیح او جوړونو دردونه نه بل څه نه شوګر نه بل پريشر نه دا وسني کې ترسي نو کنتم خیر امتن بدا مطلب نیچی گی نی تاسو تی خیستای و تاسو تی تکڑای و تاسو تی غورای نا اصل شیعو پی جانا گوری کنتم خیر امتن کنتم خیر احل دین تاسو جب بہتر دینوالای ستاس و دین داغینا بہتر ده، کتاب داغینا بهتر ده، نبی داغینا بهتر ده، قانون و عقیده داغینا بہتر ده، اعمال داغینا بهتر ده، نو آغا امتی با غوری چی آغا در دین بانی عمل ده، او چې هغه دین لري دی ماګه پر ز به تر شو اوس <متبر> په خبره کونتم خیره امته یی تاسوغره امت حال معنی او کړه ها یی تاسوغره امت یا وید په خوانه ده الله په علم کې غره امت او خرجت لناس چې استلی شویې لناس الله اکبر لنفع الناس د پاره د پیدې د خلکو دا یو نیو کنا د دې مثال لکه د کاری زیده د مار کونده اید د کی سپه د نشته ریسه وا د نقصان اغه بل حضرات یو کس له پونو کو استادی میا ما يرما د پاره خپل درس کې او سوالو کا مې سس کا ډیر لر نه تلفونو و یو غو وندی مې د چوده مې د دې نظر در خلاص ډیر ناکار خلک ویاګه تارونه کې چې ویلې درته نشو او ددته د لا سبا دا ټول معاشره زمون خراب وشي کنه وای الله نه مال د ټکو سوالو کوي شي مینه ده په کار خو چې دا غونډي الله دې به زینه نظری نو باځه سړې نه ته مثال لمر کونډې خو چې پار ترته سره نس دې کېدنه نو بس نقصان به درته شي دې بونګوي چې زفور او مت پیدا ایم الله اکبر الکا غور کار کوا خان غور اکار سده اخرجت لیلناس اخرجت لیلنفع الناس ابو حریر رضوی اللہ عنہو فرمائی تجرون الناسا بسلاسل الیل الاسلام خلق بپزنجیرونو کی راکا گئی اسلام کې بے داخل ہوئی خلق و تبد اسلام ترغیب ورکوئی دعوت چل ہوئی بل معروف نهیرینمونکر به کوئ او پس داسې با نه کوئ چې خلک د اسلام نه مته پره کوئ بعضې خلکو دا کاری کاري ان در چا سره کې خو زن په پنجپ شي یاربلکل چلته لا دا په د خلکوېې خاب به دا خو دا کې دکه د ډیرر غټ دعوتو چلو که نه د دا خلکو داته. بچه مدرسی, مدرسی لولیگی اینو بس پاگی خپلی نیکی با دستو مانه گی سارو ما خام مدر پس را روانی دی مدرسی نی رو بس او دادیر شریان دی او دادادی او دادادی اگه پلار غیری بیرام سی چیخ خدای پاک ما سکونه او کلده چو بچه میلم لور کچو دا خلق دیو را پس را روانی اکل ور پس یو را ولی اکل ور پس بل را ولی دینه دا بچه را بس دوالي د تپتدا ضد سره قرانوي بیا زمنګ دن په سر سره نه کوي ضد سره قرانوي بیا زمنګ مکر اغه دینو پیدا نه کوي نو شيراش بسمخ کینه پرې نه دي درس او ما سبق ته پرې نه دي الک تب خلق فکفر او شرک نه راولي اسلام تا دې اسلام نه واپس وباسي کنتم خیره امتن اوخرت جن الناس تاسه غیره امت یستلی شوی د پارا د پیده د خلکو او قدمه نموکی وای تاسو غیره امت په لوح محفوز کې ارزخه لوح محفوز کې کنا اوخرت جن الناس یستلی شوی د خلکو د پیده د پارا نمولانا سی کوشش بکیه چه خیرون ناسی مینفعون مولانا الناس خلقو تا پیدا ورسی خانم خان خان خان ار طریقه بانی زیغو بس, جیخو بس, بس پیدا رسو و نقصان مرسو ورنو تا امرون بالمعروفی حکم با کوئی پنی کو باندی او غطا پیدا دادا و تنحو نا عن المنکر مانا با کوئی دا نارو آونا نور پیدی دا دنیا دی او داد دنیا و داخیرت دوارو شد تعمرون بالمعروفی <سؤال> و تنهاونان المنکر امر با کوئی پا خوکارون اومن با کوئی دا نارواون و تؤمنون بالله ایمان بل ریف اللہ ولو آمن اهل الكتاب ترغیب ایمان تا که ایمان راود و اهل کتاب و خام خواب دا غور داید پاران باز داغین مومنان دی و اکتر هم الفاسقون او اکثر د اغه نديب پاسقان ور داخلي کتابو پلټو ته يو اکثر په پا کې پاسقان دی د الله حکم نوزي لن يذروكم الا عذاب ديب القواحت پره دو په دو کې ډېر تکړه وین لن يذروكم الا عذاب دک تشريم دا بادري دا اچري ضرر نشي رسواله تاسو ته الا عذاب دتدي مانه کې لګې شكال مانگ بزاو کم خوزتا تا دیده پارویم چاستا خیال راشد لَيَّا زُرُّوكُم إِلَّا عَزَا لَبْزِ مانا داده دا. ایت چره ضرر نشی رسوال تاسو تا, تا إِلَّا عَزَن مگر تکلیپا تکلیپ زرر نده؟ اخم زرر دا خوش سسنا ده شیده خوش نفس مراد جواب گوره وست لَيَّا زُرُّوكُم إِلَّا عَزَا ایچری ضرر نشی رسوال تاسو تا جسمانی و حلم نشی و جلم نشی ایلا آزا مگر تکلی پد ترسی درد و بدو پشکل کی بعضی سڑیمی سال لکه دو کتس بی خان پا غفا زان مرکی بڑھوال دل نرازی چک در بانده ولگی بوسه وتابه وچ دغه د چک باندې لګې او دغه اواسه بغف بغف بغف بغف بغف اوتابانه چګ لګې نه د دې تکلیف بس دغه دې چې تا آرام ته نه پریتی سروګه به بل پسې باز اهل کتاب بازي با ملايان الله د مافيو کې داغه د ته مثال دي لييزركم الا عذاب دا زرباني نشي کوله وهله دی نشي او نور څه نشي کوله خو بس دا قد چې د پسافي باندې لييزركم الا او دا قران تا تخي او دې کې تشديده چیري غته کم سپي چې ډير غفله چک نه لغي په دې ځان پویا و صورت ال عمران 186 لګراواله او 10 صورت لا تبلون في اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا ازان كثيرا لتوبلون في اموالكم وانفسكم خامخ الله اكبر امتحان الله را ولي کنه لطب لو نخه ماخه امتحان بکې د شی تاسو باندې فی اموالکم وانفسکم و مالونو نفسو نستاسو کې کله بدر باندې الله بيماريان را ولي تکلیفونه را ولي کله بدر نه نفس باندې الله مشکلات راولی مال بدر نه کله اخلی قلب ملکی کی قلب اجیر تزی وال تقول دا دائمتحانات به پکې برداشت کئ هور پسې وای ولا تسمعون من الذين خامخ اوری بتاسو داغی کسانو نا اوتل کتابا چې ورکل شوې دی ورته کتاب من قبلکم استاسنا فقوا ومن الذين اشرفو او داوی کسانو بم او ری چې مشرکان دی اذان قصیره رد بد دې وګور دلته اذان قصیره د اهلی کتابو نه او د مشرکانو نه بد دې رد بد او او په دې لبه تیرې امام رازی نه تلکڑی د سفیان سوری صاحبنا اذا کان الرجل محمودا فی جیرانه و اخوانه فعلم انه مداهن دلته یو سړی د ټول خلکو په نيز باندې خسرې دی کنا چا عوامو وي ماشالله ډیر خسرې دي د چملا ستغوانه خاصې مولیا نو وي مولا ماشالله اوس ټول مون دته نه څه خبره وانه ورې کنا او خم وي چې داخله او بدن وي چې داخله نو پیسې چې ده مو دی ده حق نه وي که ده حق وي نو د حق مخالب په خامخه ده خلاف کو و لکه ده چې چه تا مخامک شی کنا، نو دا یونیم تصویر دا گیدلی، چه سو گوری نو داغه دا خیالی گینه دا ما تا خانده. دست زور کرده دا سی کنا، چې سو گو تا گوری نو داغه دا خیالی بس دا ما تا نو باز سړی ته چې سوکور مخامخېږي نو د دې اثر باندې روان شیدا ګټه کې خپل سجست نه مشرک سره مشرک شي مبتدی سره مبتدی شي دا موحد سره موحد شي خو چې څوک دې کنه نو دې وي زمامي سالخو د ټماټر دې خپل وای وې وې زمامي سالخو د ټماټر دې منګاڅ کې لګې نو چې دا د ټماټر مثالینو ټماټر خودرچا کوی ار یو سبزیواله یراوړی ار یو ترکارایواله یراوړی اروټلواله یراوړی انو بس د سردار چابیا مینه کمال خو نه و این تصبیر و تتقو که تا سبر و کوزان انبچ کنو فا این نذالک من عزم الامور نب جنگ چا سران او نب سستی که سبر نب کار آخری او کلک با ولاری لکن نخل مستقیم پخ پل مقامیم که با هر رابان دراشی و که خزان تحالات و بدلیگی خستان نزدیه بماغی نطالب اللہ پاک لوی اجر درکی فا این نذالک من عزم الامور داد پخو کارون ندیم ندل تمانه تا ګورا لا یزروکم الا عذاب اچری زرا نشی رساوله تاسو <ترجمة> ته <ترجمة> الا عذاب مگر ردی پدی بس کنزلی بدنامي الزامونه <ترجمة> درو دا ځابه قبر نه منیو دا حیات نه منیو دا وسیلانه منیو دا دعا خلقو دا حکافهرد د تشې سب نه تو صرف صبر نہ کر اخلی خلق فلک ہوئی گی داڑاں دی ندی پاک دیو کھچ دا درو الزام نہیں لایز روکم الا ازای چر ذر نشر سوال تا ستا مگر سر پر ا دی بنے بدنام میر زامونا و ان قاتلوکم یولوکم الادبار دا معجزہ دے رسول اللہ دا تے درے مپ خباسد اہل کتاب کہ جنگ کی تا سرا نو اڑے بتا اس تا شاگان لارا که چرت یهود سراللوی جنگ را غیر نو دومر نران نیدی دیکی دادا شام عرض دیده تول با تختیخه یوالوکم الادبار ویو قاتلوکم یوالوکم الادبار سالو رمز و ملائیون سورون اولمام لیکلی دادا رسول اللہ موجزاو چه چرت دی یهود سراللوی جنگ را غلیده نو دی رسول اللہ و دی صحابون یهود جنگ نده گرده یهود بس یم رشوی دی یا پتیختہ کی کامیاب شویہ تا یوو لو کوملتبا ثم لا ینسرون بیا بددای امداد و زوری بات علیه مززلتو اینا ماسو قفو پینزم و علی شوی دے پا دیبانی محر دزلت کم دیکی چھ دیو مندلیشو ایو مندلیشی اللہ بحبل من اللہ مگر پرسید اللہ باندی و حبل من الناس و پرسید خلکو در رسو در اللہ و در خلکو در رسو نموراد احود دیو وعدی علی با دزلت نبچگی چھ در اللہ وعدی پورکی و در خلکو سرخ پلی وعدی پورکی یا د الله رسیقرآ چې دالی د خل په رسی هغې وادي غبا او ب غض من الله او وخته شو د په غضب د الله د شپګم قوحت غم و... و... زې بلی مسکنه وال شوې پهې بانېمهر دله تخوامت ذلك د نه همقانو ی فرونه بیاآيات الله دا ځکه ی قرن کو پایتونو د الله نه هم ون الأامببيغیرې ح وجلې په غمبران ب جررم لاسم ظکه بما اوس قانو یاتهدون دا په سبب دا چېدي بنا پرمانې کوله د زیاتې کوون کې او اصو فی حقوق اللہ وکانو یاتدون فی حقوق العباد لیسو سوا ان اوس پدی کی تفریقہ ذکر کئ چګور ټول اہل کتاب یو شان ندی خخلقم پکشتا دا مذمت دا غبدو منګوایو خوپ کی خخلقم ست دا لیسو سوا اندی تول احل کتابی او برابر ولی من احل کتابی دا احل کتابونا امتن یا وڈلدان قائمتن تلکا والعالد دا اللہ پا کتاب دا اللہ پا حکم باندی اُمَّتُن یَجَمَاعَت یَو ذَئِم سِط قَائِمَتٌ کُلَّ قَلْق وَلَآذ ذِ الله کو حُکْم دریم یَتْلُونَ آيَاتِ الله لَوْلِی آيَاتُنَا ذِ الله یَقْرَؤُونَ ذِ الله آيَاتُنَا لَوْلِی بَيَانِیه دې ممانعت لون معنا یتبعون معالم وای دې تابیداری کې آیات الله هدایتونو 달لآ انا الیل په اطراف د شپې کې او او دې سجد لګي الله تعالی انا الیل و اطراپ د شپې د شپې په صحیحسو کې الله تعالی دی او د الله کتاب لوی تهجد کې لوی وهم يسجدون دای سجدې لږی الله ته نه منځ کوي ذکر د سجدې نه معلومه سجدې چې مونږ یؤمنون بالله بلن خایمان لری پا اللہ بلش پا گم والیوم الاخر و پر از داخرات وم و یأمرون بالمعروف حکم کئی پا نیکو بانده اتم و ینحونا عنی المنکر او منک دیدنا روانا نهم و یسارعون فی الخیرات تلوار کئی پا نیکو اعمالو کئی نیکو کی تلوار کئی تلوار زکا کئی و یسن چمرگ راشی بل ثواب و تدیم معلومی مدانوی چې وکه مدانی کې وکونه که ما بس دارک کې ویږي کې وه پیدا د زمنا و اولایک منسوالحین او دا کسان دې دې منسوالحین من په معنا د مع سرد نه ای قانونا ان د نبی عليه السلام د امت سره په قیامت کې ملګری و ما يفعلوا من خیر وصلورم قانون چې ارکان د جمات په په خپل جماعت مال ما لګی وما یا فلو من خیرین ا چې کوی کم نیک کار ل را فل یوپرو پهې چریبه دهغې د اجر نه د محرومه نه چې کم نیک کار کوي ما نه خیرات کې سر دته کوي الله د هغې د ساب نه به نه محرومه خږ الله به لاجر ورکيګوره دا ځان پوه کپ دی د خیراط نه دی د غریب سره امداد دی پې ش. خدا احسان په غریب ماړه و ان ته د څو چروا والزام مزل کی چې دا, دا ز ځان د پاره کوم د دې به مال لاره کی ها دا ته ځان لکه اصل کی لکه ته چې وس زکات ورکه نو خدا زکات صاد مال پاک شو طالب الله جوړ در کی صدقه ورکه نو یو په وس او پسواله س و تا الله جوړ میلاوی نو داستا د دا پاره پیدا دا ځان لکه وما يافالو من خیرنا ا چې د کې کمنی کارفل فروهو ا چري پداغې داجرنادي محروم نهشي والله علیمون بال متقینا والله دپ په متطیانو ان الذي نه کا فرو په کې رد په حال د کوفاو بانندې وغیله جر دجن۔ الله اکبر او ګوره دا جواب د سوال سوال څه دی مخکې و ما یا فعلوا من خير فل يكفروه اغه چې د کوم د کار کړي مال خرچ کړي نیک عمل کړي نو یې چرې به داغه د اجر نه محروم نشي نو دلته اوسوي چې د کاپیران خو ډیره پیسې لګي خیری ډیر کارونه کوي کنه دا انجیزان ټول چلای را چلای په رخه ډیر سواب ملاوي دې خو بیا ته مونږ هي مزه کې نو جواب کافر لداغه عمل پیدا نه ور هر یو عمل چې کوي نه مال نه د بدن عبادت زکه د کفر په وجبه باندې عمل سکیږي ان ل دی نه ک کسان کا فروچ کاپیران ل لاند توغنیان هو چې به بچ ن کې ددنا اموالو اونا اولا او دد مین الله ش داله د عذااب نه شيلاره یاد کل کاپیر ل یو ش پیدا نورې خدا دو ځکه یاد کل جی مالم تن질 ذکر کے ویل ان الانسان یدفع طارتا ب فداء المال و طارتا بل بالاولاد عام قانون دے چ انسان عام طور سرا گل چ دینو جان اگ چ دینو بچ گئی تے دیوانے چ مال پ پدیے کی اور او کل اسپل بچیو خ شران جان سر یوز کی تغیب واسطہ نظام بچ گئی دل بھیو ہم پیدا نہ و اولائی که اصحابون ناری کسان خواندان دو اور دی هم فی ها خالدون دیو پده اور که همیشه مصالو ما ینفقون فی ها ذی الحیات الدنیا یر جی دا کابیران چې عمل که نوولی پیدا نور که جواب د دې اعمال बर्बाद شي لکه د تا ګور اوس مثاله مثل ما ينفقون مثال د دې خرچ کوي په هاذه الحیات الدنیا په دې ژوند دنیا کې کا مثل ريحن پشان د هوا د فی حسرن چپای کی سرن منا باردون غلیم چتی زلیو غلیم پکینو دا غلیم نور امره تیز شي چا بس شور شتوي چې داس د پوک کانا هغه شی ختم کی یا که مسلی فشان د ده هوا ده فی ها سرون چپائی که ور وی ده ور لمبی نو گور ور اسم نمبر کی گیو چلاوت داوا د گی ده خوسم پوکی ورکی نو نورم تیزی اصوابت حرس قومین چه ورشی گیو پسل ده قومتان زولمو انفوسهم چه آغی زلن کڑی بزانو نخبلو بانده فا احلکت پس حلا کی هوا آغی پسل لاران نګوراله ک څنګه چې د کاپېر د یو سړی په فصل باندې ګلۍ راشي یا په ووره لګي او ختم شي دغه شان دا کوپر یو ګلۍ ده یا وور دی د کاپېر په عملو لګي او داغه عملي څک ختم کو وبرباد کو وما زلمهم الله ظلمنا لكڑے په دای باندې الله دا جواب د سوالیا رته الله ولعال مال بربادینو بیا یې سکونار جواب دا الله ظلم نکړي الله رب العزت په دې کوپر کې او پر شر کې دا اثر کې خود دې چې انسان عمل سو ځای او ختمي دی ولی کو ظلم نہ دے کڑے پدایبان الله لیکن ودای پخولو زانن وبانی ظلم کو انکی یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا بتوانا تم من دونكم پنظم قانون چې غیر په تاسو کې رازدار نه وي بل سړی سره بلند نه ساتي ګان څخه تنظیم او جماعت کې نه داخله چې مرګره نه ده چې نقصان بد تور اسی دی زبانې پرتوبلی کلیدی یا ایوها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم بعض خلق وی و اشعاط والا با قرآن کی تحریب کئی نعوذو دې وی چې لا د تخزب تانا تر ميندو نه مسلمان وي او ایزان صاحب مشوره کې نه دا غیر رازدار دی او دا بزان سره مرګ کوي مومنان خطولونه دیو دا ویدا زمنګ تنظیم دی او دا نه دی لکه وي دا وګره قران کافران یا دی او د مسلمانانو باندې دا چسب نه دار سره چې قران کوې دې مونږ ولې خپو داغور تفسیر قرطبی وَإِنَهَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِهَاذِهِ الْآَيَتِ اَيَّتَّ خِزُوك مِنَ الْقُفَارِ وَالْيَهُودِ وَأَهْلِ الْأَحْوَائِ دُخَلَاءً اَهْلُ الْأَحْوَاءِ پَا گِرَاغِ کَنَا اَهْلُ و منه کې د الله پهې یتبانې د ممانو چې ووریې دَ کاپیرانو نه د یهودونه او د ببدیانونه دوخه لا وله جااء ملګري د خپل مشورې ځان سره شیک ک یفاوي زونه همفل آاري ویسدونه ایليهم امره یا وی وی و من کانا کلو من کانا علی خلاف مذهب کا و دین کا فلا یمغی لک انت حادثہ ویلیشی جهارا غصاڑے چې هغه استاد مذهب استاد دین خلاف دی نظرین خلاف تعالی نبی مناسب چې تاغ غصره خبره طریقو عمل ګټیا کې ګر نقصان بد ترسه ووش وی کنا او بیا تفسییل کړللی یا یو هل نه اما د ایمان واللهله ت تخیو ب دوست ب من دوست را مندونې دومهسیستاسونا انې د ممنانو نه بغیر او د مواحبیو نه بغیر مشرک سره به لقااتو مګتیان نهکیې متبیغیې سنت نه بغیر پدهتی سره بلندند نه کې ولی لا اللوونه کوم خباله نقصانات چاره یو لا یعلونکم خبالا کمین نکے پتا سو کې د فساد ستا سو ملګر بیا خرابۍ جماعت ته بدل نقصان رسې لا یعلونکم خبالا لا یترکون الجهد فی فسادکم ستا سو فساد کې کمین پریری کوشش کئ لګیا جی لا ی علوونه کوون کمین نه کې تاسو کې ستا ج خت ملګرو کې پهجنګ پیدا کوي اختلاف به پیدا کوي دویم ودو معتتونمخوا خیده م غیر خل خل اغ ش چې ستاسو پې ترم قد بدت البغضاء من <درهن> افواههم <تصفيق> فتح کی صرف کار شوی د ګغزونه د دې د خلونه د مسلمانانو په خلاف خبري رد بده الزامونه بدنامی د پټی نری د چانه دا خبري کوي تیزان سره مرګره کی خدای خیر پر رسیدګی نه سم او ما تخفي صدورهم اکبر هغه چې پټی سینې د دین هغه هډیر لوی دی بیا دنه پزون کی شرک او کپر دے حسد دے قد بینا لکم ال <سؤال> آیات و تحقیص را واضح واضح بیان کرده منگستاسو دا پارایاتونا ان کون تم تاقلون که تاسو که عقلوین ها انتم دا پینزم خبردار تاسو چه ایمو منانو آ انتم دا غا کسانی و آ انتم اولائی تاسو دا غا کسانی تو حبونهم چه مینکو ای دا دی مناپقانو دا دی یهودو سرام و لایو حبونکو دی میننکی تاس سرام وَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ د دې معنی نو مراد هغه د پاره خیر تاسو ولې دین خو قوای اسلام خو خمداره چې دین لراشي او هغه تاسو لپاره دې دې خوایي وتؤمنون بالكتاب كله کتاب جن تاسو ایمان لره پټولو کتابونو باندې او هغه ټول باندې ایمان لری خپل منی او نور نا او پخپلو کین باز خبره منی او باز نه وم و اذا لقوکم قالو آمنا کله چې مخامت شتا و سرا وایه دې منګ ایمان راوړلې ده اتم و اذا خلوا عزو علیکم الانامل من الغایظ کله چې ځان له شینو چکونه لګی استاسو کوجان بسرون د کتاباندې د غسینا انامل ان رؤوسل اصابع درې سرون د کتاباندې ولی من الغیظ د حسین دمر د تغسی به بعض سړی کې دا کاری خصوصاً اغه کسر چکم کسر اغه خپل غصه په بل نشي ناپېځولې نو اغه بسکه اوا پتا باندې وسکه نو مګری ویل مګ په لار باندې رما اغه به په دې قوت چکو نه لګي د ډېر غصې وای مګ په یولار باندې تلو ایو سپه وړیټ تم تب خو هغه سپیږی دا کارو چې تا باغه پس ښکانی ویشته نو هغه باغه کانی پسې منډه کړه هغه به خپل کې راغستو سم خړاو به هغه کانی چاک دې پله دوی مون پسې بچي ولګی نو هو ته کانی او ور ویشته نو باغه کانی پسې منډه ولې مونږ ولې چورې غته سره سم کار وې الویاتې پرمپور کې کې خودو خپ بوخ ګرمه او بس څنګه گرممر واغستو چې هغه پسره اخلاص شو غمنو هغه مور کسور ویشت چې هغه منډه کړو پاږي چاکوله ګور بیا خپل کولاو کړو منډې وای را خو نه اوس وځه له کله نو باز خلک چې غوسه ولور نو د ډیر وسینا پزان چاکونه لګي طالبګری کې مونږ سره مرګرو دا غتو دا زین مینه خووبو الکه دا وله بس یا ربیا زه پزام پوینم شم پزان چاکونه سره شي نو دیو هم د ډیری غسینا چې په مومنانو به وس نر سیدنو عز علیکم الانامل تاسو په وجبان چکو نه لګی غسیدو وجینا دیو جنا او دا هغه غسای قرطوبی وای چې سړی نافذولې نشي وسي نکیږي نو دا کار وکړ او بله وسل کیسه ابو طالبوم ویلو یغزو نغیزا خلفنا زمنګ نارستو په غټو کده ګوت باندې ځان لچوونه او یو شاعر ویل دي قرطوبي نقل کړي ایزارا اونی اتوال الله غيظهم ایزارا اونی اتوال الله غيظهم غز غزو من غز الغيظ اطراف الاباهیم وکله وی دایما وینی الله دولتا کو سنورم ډېر کی وای خو ای رستو چې زواولم نو <ناده> دا د دا وجه ندی پخپلو کتو <مسخن> چکونا لگی ابا هیم دا غٹ گوتی پا غٹو کتو چکونا لگی چه جیبارا منویو دی با <هيم ده غطه تصفح> <تصفح> رکشینو آغا نورمش تشی منویو چه دی با نینو آنورم ترقیو و سوزی غزو علیکم الانامل من الغیز قرطبیلی کلیلی چه دا موحیدین و جماعت تا گوری یا قولو بعضهم لی بعضو باز اخفل میں انس کے نور و توائی انا ترون ایلہ اولائے زہرو و تسرو یرام دا سګور اينان دوی خو سرور او زورا ور شو ډیر شو مرګ لري ډی خلک مرګ بیا دا بسدا ټول ارزبدا خبري او د ډیر خپګان نغریبان هر وخت پریشان دي دا د بی دینه سړی ته شکر نو باسي چې دیندار خلک څومره ډیر شنو خناده موحدین ډیر نو خناده ټول خلک وي ختار وشي خو کم بی دینه وي نه تا ته نشر جوړي دا خنه دي شي اللہو اللہ و ایزا خلو عزو علیکم الانامل من الغائز گل چزان لشی چکونا لگی استاسو پوجا پس پکتوانی دو غسینہ قل موتو بغیزوکم خیری دی گوائی مرش سر دو غسینہ ان الله يعلمنا الله عليم بذات الصدور بواده پرازند سينو باندي اي ان تمسكم حسنۃ تصؤهم نحم گور سي گي تا ستا خوشالي نو خپقاي دي لار و ان تصبكم سيئه يفرحو بها او گور سي تا استما تکلیف خوشالي کي پاغي خوشالي دي بها پاغي یا خود تفنن په عبارت ده حسنه سره تم سس کووي او دو سره توصيف کووي او يا علما وي مسوي ليكي دي مامولي رسيدوتا او اسوابه وي ډيرو رسيدوتا نو حسنتم سره مسوي ان تم سس کو ولكم مامولي خوشاليم دربان الله را ولي کنه نو دا یهود دا نسوارا او احل البداع دی سخف کی نور خلق بمبارا کی در کئی او دیب نره دیب پرسی یو تشی دا والی راج دا کاغار سمرا وڑا دا خولک دل وزور ور كي. او موسیبت چې وڑو کئی نو پته دې عمره نخه په شالي چې څومره لوی مصیبت کې نو تمره ډېر خوشاليږي زكه او وان تو صبكم مصیبه وان تو صبكم سیء چې لوی مصیبت در باندې راشي نو ډېر خوشالي او چې بچي مړو مونږویل بس ملګو شو په پاتشو کنه بیا خو پښې هو سمې و نه خور کارونه شو په تکلیب تکلیف دمر نه خوشالي په غټ تکلیف خوشالي او په معمولي نیکهیم خوشالي خپګې کی چداوله و تراسي نو زکه راول سره مسوي او دویم سره توسب کوو مووي و ان تو سب کو محصنا تنتهسوورېږ تاته خوشالي خپقي دلاران و تو سب کوسي تون فرو به اوورې تااس د تکلیف نو بیا خوشالي ک د پاغې و تصبرو ک تا صبرو ک ممنناو دديمونا پ قانو په تککو تته قوزانانو غچ ک ددي د دوستستاننا لا ذرو کوم کو ان الله بما يعملون محيط يقینا الله پاغه چې دایک ما ملونه کې ګر اچون کې دي و از غدوا ت من اهل ک تبوی المؤمنین مقاعد الانقتال اوس دا پنځه اصول ذکر شو اوس دا غین بعد دوه واقعات په دې تفریح کئ اول واقعات جنگه او دویما واقعات د جنگ بدر و جنگ اوحود کی دیر وی خمونزم نوی پدی قوانین وی نشکس میلاوشو جنگ بدر کی لگوی خمونزم وی پدی قوانین وی الله دلہ پتح در کرارا و ایز غداو تا کلچ تسار وقتی لاری من اہل کا دخپ الاهل نام تو باوی المؤمنین تیارو اللی ممنانو دپارا ما قاعد لین قتال زیند جنگ دپارا والله السميع والاليم الله يريد ان کې او کواره بدی کی اشاره دا د جنگ اوحدا دا جنگ, جنگ اوحد چې دا دویم jihad په اسلام کې دویم غزوو و دینمخ کې بدر شو دا د حجرت دریم کالو د شوال, شوال میا او د شروع ورځ واره تاریخو د شوال شوال هغه میاشتې د اختر وډو کثر نفس د وډو اختر نفس د شوال د میاشتې 12 تاریخ او درېم کال د هجرتو چې دا جنگ شو دا په جنگ اوحد کې د مسلمانانو تعداد سمرو او د کاپیرانو سمرو ودیکی کا پیرانو ته د 3000 درې زره مسلمانان خود کې لن روان شي وي 1000 هم منافق نه ده د مثال د خاته ماټر ده دا چې په کریټ کې پروت کنه او په وخت ته لری نه کوي نو ټول کریټ د لسخه کوي خان د نه د تمامه کوجه ده بماله پیدا را کی دې بد نور مرګ ریزان سره خراب نو دا منافقانو پکې وخا وو ته تروانو شو 1000 کسان ابن سلول او نورو منافقانو پکې دا وسوسه واچلې مرګرته چې زمون په مشوره عمل نه کوي او خپل اخوکه کار کوي کنه نو موږ سره دو جنگ له نزو نو په لار کې اختلاف جوړ کړ او د زر خلکو نه 300 مرګري ځان سره پیدا کړل او دا واپس راځي مسو پاتې شو و سوال تا تمام له جده ټماټر سه دینه چې وخت سره ځان لري نه کې کنه نور کار زله خراب وي وسوسه مرګر او تا چولې او بس کار به خرو مرګره په وخت به لکه شکونه شبوحات واچ ولا به مستقبل به مستقبل نو مسلمانان پاتې شو و سوال او کاپيران و درې زره جنگ شروع شو په دی کی نبی سلام خو اصل کې د کورنچې کله ته سارو وخت ته لوم نبی له سلام او سلام سارو وخت او دا د کورنچې وته دا د جمعې رس چون کې ا طبيع ترتيب برابر ول او روزه په دی کې ولګیږي کنه سارو وخت او بیا نبی سلام ملګری برابر ول نو د جمعې مونږ چوک نو بیا روان شو پتا روان شوید در جمعید منزن پس بود کور نسار وقتی داوت او جنب یا شروع شوید در شروع پر از نبی علیه سلام پندزوست کسان پیو نیرهی د جبل رمات و رتوائی دا او چې دینو منږ دغ زیله وردل دا لاندې میدان لې اوود غر سره سره او خوا ک او ضای د داسې وړوې ډیری د نبی علیہ السلام پ کسان سان په غیبانې کول چې تاسو پتیزې ک لاندې به منږجنږ پحملمو ک چې قسم تاسو نه را سره منږ لاندې په میدان کې جنگ ډیر ل چې کله کافر رال او جنگ شروع شو نو اول فتح الله المؤمنان لو ور کا چې مؤمنانو فتح حاصل کړا کاپیرانو تختېدل او منډې وې او سامان ته پاتې کیږي میدان خالی شو دلته د 25 کسان چې نبی له سلام کې نوولي یو صحابي پېمیرو دې کې اختلاف جوړ شو چاوي له چیرې موږ ته خدا الله نبی ویلو چې دتکې نه یې اس کا بیرانو شکاست سمن د او تختیدل نوڅیشتناست چې کوزیږي د د خپل ملګرو سره په دا غنیمتونه کو اغه استړی دی د مابو ولا ورکو ا موږ دلته پیغام انا سمن سره کړی دی دل. راځي چې اغه سره امدادو کوز بشو امیر ورتوی چې نا نا کوزګي بنا نبی علیہ سلام ما ته ویل دی چې قطاسو من پتحم وو شکست شکاستمو قطاسو بدلته ای دلته یاری نورور امیر خسرب حکم که ولی نو مرین خطوب نشینی ولی اختلاف جونشون سلویخ کسان آغده اینو کشو لس مرگیری دا امیر سیب سر پاتیشو دا پانزو سون لس او نور میدان تا کشو کافیرانو تا چپتا ولی گیده چه دا مورچا خالی شوا کسان لگ دیوست نواغی دا شا تارپ نراتاوشو او پا دی مسلمانانو بانی پا دیردی ری چکمو پا دی, دی, دی حملوکن په دې حمله وکړه نو دا شهیدان در لس کسان او بیا د دې طرف نه لاندې میدان کې مسلمانانو دوڅه ځو نو پاږي شروع نو په دې کې د سه موشو چې دا مسلمانان غډوړ شو هغه ویل غنکې زمنګ مرګري دي یا بدنور او چون کې زغری وی په زغره کې خو صرف سترګي اخګاري پورا په جنګ ورو غره نو خلک غډوړ شو نو بیا مسلمانان کم زوری شور او کابرام اغیطا خوسبو قدا اغیطا رور شوید پدی که صحابه کرامو که شیدان موشو تقریبا تر او یا بوری صحابه شیدان شویدی جا او پدی کې دنبی علیہ السلام تر سید و شہدار حضرت حمزر رضوی الله تعالی هم شید شوید او رسول الله صلی الله علیه و وسلم اغه شد نو اغه هم پدې کې زخمی شوه د رسول الله سلام مخ مبارک اغه زخمی شوه او د نبی علی سلام د رباعی غږ شد کنا د شی طرف تلاند داغه سلورم نمبر داغه هم د نبی علی سلام پدې جنگ کې مات شوه او حضرت حمزه رضی الله عنه هم پدې کې شهید شو حمزه چې کم دینو دا وحشی وجل وحشی بیا وروسته مسلمان شو د رضوی الله تعالی عمل دا وحشی چېون دا د جبیر ابن متعم غلام جبیر ابن متعم اور طویلا چې وحشی جنگل بزو ان قتل محمدن جعلنا لک اعنت الخیل کتا چې محمد صلی اللہ علیہ وسلم مڑک کا نشه او دې وجه نو دوه او خان یو د اسوری یو کندک بدر کوما او که چر تا علی دی شهید که نو ده سلو اخان و خندک در کومن او که حمزه دی شهید که نو ده غلامه نو ده ازادو من او اس سفخ یوبانی ورزی نو وحشی وی ما پڑه که سو چو که چه رسول اللہ صلی اللہ علیه سلم تخو مخیلم نشم ورفلی زکا غصر داللار طرب دالل مخصوصیم دادی نو ما با مردار که و زباغت سو نویمان او عالی تم ہم سوچا جہازات ہم او موصل خان بمرا لرا کی ہمے چا غم دیرز لور دے او خان او بو نہ او مو زب پک سر و اوخرما اگلم مخیل نو شوب ور دے او حضرت حمزہ نم یری دما مے چ مخامہ خود تا نشمٹے گئے دے وکس چل بان میں مقلاص لرا وی حضرت حمزه رضی اللہ عنہ د کا یو کافر په سلاړو وغيوه جو او چې کلی یووه جو واپس راته نو لار کې وتا په یو ځای کې دا وحشي د یو غټنه پټ لاندې ناشته دوی دسه وړو کې بونیو دا وحشي منره او حضرت حمزه چې ترا ووره نو دوی په حمله وکړه او حضرت حمزه پنه زوو او شهید وکړه نو حضرت حمزہ امپتے کی شہید شہو بیا ہندہ دابو سفیان رضوی اللہ عنہو بی بی و دابی اروس طول مسلمانان دا بیبی بی و دابو سفیان رضوی الله عنہو دارالہ دا ہندہ دا دا او دید حضرت حمزا بیزتی وکڑا و گونا بوزا را وست نو تول ټوټه ټوټه او نبی علیہ الصلات والسلام چولی د زیاد خپش و, و. که دانوی چه د مدینه ده خزی، اغا برازیو جاڑی باورتا، نو ما با حمزه نوشت ده پنکڑه ما با دکشان پریخه وی چه ده حیوانا تو ده ده ججور و ده خیر دون اللہ را جونده کڑه نو پا دی که حضرت حمزر رضی اللہ تعالی نو اغام شهید شوید. دا غزوان پا درم کال د حجرت بانی شوید. ولی شکس میلاو شو زکا چه ملگیری منظم نو دا امیر خلاف بیوکا امیر رو دین مکو زیگه یو اغیق کشو. مناپتان پا کیو اغیق دا نمرگیری لار نو اپس کدل نو دا غیر و خلق خودا غکا او <اودا> د اول جنگ کې ځکه فتح <اود> حمله لا شو چې بلګری منظمو جنگي بدر کې رستو راځي و ازغاتو تمن اهل کا کل چې تسار وخت لاړ د خپل اهلنا تیارول د مومنان د پار پارا زیند جنگ د پارا الله دې ورې دونکو په وا از حممت واف طان منکم ان تف شلا چې د منافق دره سو کسان د لارې نه واپس کول کنه نود بدل نورې بانو حارسا او بانو سلیمان اغي لو کومدارال صدا درې سو ولاند مکو واستو کو مونږ هم ځوا پس کیږو ته او الله ولا بیا زما مضبوط کو نشو از همت وای فتانی کلچی قصدو کاغی دو دلو منکم ستا سنان تب شلاتی غیم سشی والله ولیو هما اللہ دوست دا غید وارو دینو الله بیا مزبوط کرلا لکی کلل وعلاللہی اپا اللہ فلی توکلی المؤمنون زاندی اسپاری مومنان ولقد نصرکم اللہ فی بی بدر نوان تم از اللہ دو اشارہ دا واقعی دا جنگی بدر پر بدر دا اولنه جهادو او دا پدویم کال د حجرت بان غزوی بدر شویده بدر تقریباً دا مدینین سل میل لری زیره سل ملاء. او د مکیم و کرمین تقریباً دوسو میل لری ده لر دا غزوان دا نصابیه غزوا نبی علیہ السلام ته خبر راغی چې د ابو سفیان قافله ته شام نه را روانه ده او اغي د عربو بدا کارو چې په وړه لبه جوړه شو او په خانو به سفرونه د یو ملک نه یوتا بلته او د بلنه بلته وګت سفر بو نو ابو سفیان د خلکو نه پیسې غستوی ته تجارت ته طارا او خط تجارتونه کډیو بلا پیسې او مالونه را روان کډیو را پد مکیته واپس نبی علی سلام ته خبر ورسی نبی علی سلام وي شګوره د کاپیرانو موږ د مکینې رئیس تيو زمون کورونا زمون زمکه زمون کاروبارونه ټول شار دی او دې تجارتونو کې یو ګرځېدی نو دې لدا لاري بندو چې دین موږ دا کاپې لو او دا مسلمانانو دا مال ملاو شي نو دې بیا زمون خلاب نه کوي او که کوي نو موږ متمزګوتو نبی سلام وي ځکه هلته جاسوسان سوسانان خو بهو کا پیرانو بمځان د سااتلی چاوی چې چا مسلمانان تاسو په سره وورتل نوپیان یو سړی تیار کو اغلی پیسې ورکې تیز زبطاره اسخوا سر شو مکیتا ته پ غاموره د کاغ وختې خدونشی نو او هلته خل په تهوا چې شا د کاپلی تاته وورئ مسلمانان مو په سره و. ابو سفیان چې پوي شو مخکې رضانا جاسوسان لېګلیو چې دایپ مسلمانان په یو لارو ورتل لار لار نو اغي لارو بدلا کړل اغي سمندر ترپ تلاړل چې کملاره باندې راتله غلارې پرې هوځه نو دای خو یو بل سرملاو نشو دماکی کافر اغي راورسېدل د مسلمانانو خلاف ابو سفیان ورتویل چې لکه موږ بچو راځي دویل چې مونږ دا دو میله مل کړی دی منب تغه نه مونږ بهد سره اوس بور دیځ کې اولی دی اصل راغس کوې او خجنګ په ای راده او مسلمانانو ته زه په توای کاپله دا او سری تو شته ن شته او نغ او منږ ور شو به سغار سبتې واده دی خو پهشټور هم بیا خلکتلی. اور غیث پورا د جنگ پیرادر راغلی د مسلمانانو تعداد 300 هزار لسه او د کافرانو تعداد 900 کافرانو ډیر غرانه وه خو الله کو خپل چې دا د اسلام دا زور خلقو تفخار او حقانیت ښار کید د 300 هزار لسه په 900 کافرانو زور ورکره سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم جومو جومو کې مونږ بیان کړی دی او غزوات رسول الله اګهم چې د نو مونږه تفصیلی بیان کړی دی دلته هوستل کې رمضان دې او درس ډېر دی په یو یو غزوه باندې مونږه سوسو بیانو بیانونه او اواز مونږ دی مرګری مولانا یاکوب صاحب اگر اجمکل خطبات ربانی په نوم باندې سوه جلد تیار شوی سلور جلده دا غیر ملاوی او نور با انشاءاللہ ورسرا ورسرا چاب کی گی و دی سلور جلدونو که دا دو جلده کدری دا دو جلده زمان پا خیل مکمل سیرت او دا دو جلدون چیدی دا عام او دا سکو انشاءاللہ نور جلدونم آغی که بیا رازی نو دا دا تاریخ والا او دا سیرت والا و دا پار امریر مفید دی او دغه شان هم په یو یو موضوع باندې جدا جدا پای کې بیان دی او الحمدلله دیر خلق هغه وخایه او اخر برابری کی نه خو چې یو ځل چاپ شي دوه می اشتراطي نه چې بیا اخلاصي نو بیا چاپ کیږي او بیا اخلاصي نو چې څا سره نه ځان لے والي دیر مفید دی خصوصا دا غزوات دای دا کې منخ تفصیلی او عام هم انداز کې هغه بیا بیان بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا شوی دا. ولقد نصركم الله ب بدر وانتم اذله فتاخير امداد كره الله تعالى تاسوق بدر كي وانتم اذله وتاسوق ذليل ذليل دا مانن چ ذلیل و يعني کمزور و و انتم اذله ان بقله العدد والسلاح شمیرم کمو لگوی وسلدر فتق الله فسويري دلن لعلكم تشكرون دید پر چتا تاسو کورو باسی ابن سعد رحمت الله له وای چې د نبی سلام غزوات جهادونه ویش جهادونه نبی له سلام کړی ته سوچو چې د نبوت نه بعد ژوندۍ شنو درویش او غزوات د رسول الله چې دی غزوه دیتو وای چې نبی له سلام پک پخپله شریک شوی خان او سریه دیتا ہوئی چه صحابه گلی نو غزوی در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آغاز ستائیس تی عمر د نبوت مباد درویش کالو او غزوات ستائیس تی پکال گی پکی دوتوام دو دو دو دو پیریم تلی دی جنگل او, آو. آو. آو. آو. آو. چه بیا نبی سلام السلام گلی او د نبی علیہ السلام او سرپکر جنگ نی شریک شوی نو غزوی سر آیا چی دی نو تقریبا شپک پان زوستی نو چه سرایا و غزوات ټول جمع که نو دریعت یادی جوریگی او یا بعض علموی سرایا چه صحابه لیگی لی, لی. اغدی شپک سلویر نو بیا پدی اتبار وان دریع و یادول جوریگی ستیز غزوات و چیالی سرایا نو دا د نبی له سلام ژوندۍ و چې سړی سوچ کی نو چې دا دا اوتې کم وخت چلو دا قوتو جهاد ژوندۍ شو نبی له سلام هر طرف ته چ دینو جهاد هم کړی ده او دعوت هم او چې په عبادت ته وګوري نو بیا دا سړی عقل حیران شو چپہ مستحبات روزی د چتنبی قضا شوی یا ملویز بینی ولی د ګلو د شروع پرز باندې به روزه وانا ورس کی د شپه تہجد ته چرتنبی قضا شوی د ورځی نوافل ته چرتنبی قضا شوی او دعوت ته چرتنبی قضا شوی د نبی علیہ السلام د زندگی س ډیره ناشنا وخت عجیب زندگی و ای پول لل المؤمننی نه <تصح> کله چې ویل <مومنان>، تاموې <تصح> نامو تا ل یفی کوم آیا نه د کاپ ستاسو دا, دا چې تادو ک ستا سره ستاسو بلاسهې ست اعله فمنل الملاائهېمون ظلیل په درزرو بانډې د پرشتوونهمون زلین چېه کوزیدون کې و د مسلمانانو تی زیر او چې چی تی نظار ملائک با اللہ را لین بلا بے شک ان تشبیروک چر تتاسو سبروک و تتخوزانو انبچکد خلاب دا اللہ وی اطوکو مورا شیطاستا <تصفح> من فوری هم دو جوشت دی که پیرانو نا حازا چی دارے یم دید کم رب و کم نا دو کستاسو رفستاسو بے خمسات آلافین من الملائکت دا پرشتونا موسویمین چی نشاندار بایی علکا دل تلک اشکال لیخا اغدا چې دیزه کی چې چی زبا دریزه رب پریشتی اللہ وی راولیگم او بیاوی سونه با راولیگم او لگون تاکی صورتی انپالو گوری نہم آیا ام دا واقعال تا زکر کئی آیت نمبر نو نہم Ez tasta isu na rababba com, fastajaba com, an ni momed do kombe al femmin mala e ga te فستا لَكُمْ به لاکووم پس قبولتیا اوکړه الله ستاسو دپاره اننی مومنت د کومون دا چېتی نظیم داد کوونکې مستستاسوسو ب ف من المله دَ مرو مُرْدِفِينَ په زروبانې د پریتونونه م دفین چې غ او سگو را دلتا دلتا وی چی سون ملائک برا لیگم فاستجابا لکم انی الف من الملائک نو عجیبه دا واقعه دا یا وا دلتا وی ایک ہزار پرشتے او دغه غصور تیل امران که کلوی تین ازار برا لیگم کلوی پانچ ازار برا الجواب مولانا سیف پو جنگه بدر کې چې کې مې پرشتي راغلي دین او هغه دې 1000 سونه 1000 بانور وعده وا اصل خبره دا و چې خافرانو یو دروغ پروپاګاندا جوړ کړه وای کروز ابن جابر المحاربي دا یو غټ بدمعشو او یو ډیر جنگجو سړیو داغه سره خپل فوج او ډلې وی وې کروز را روان او د کروز سره چې ده کنه 3000 فوج را روان دي نو مسلمانانو لږه را سوچ راغې چې ښا نهنین سو خدا کافران دي چې لادرې زره نور راشي نو الله پاک د مسلمانانو د تسلې لپاره ویل چې کروز مرز نشته خو مې ریږي چې کروز راغې او هغه سره درې زره فوج او نه زبرې زره بیا کا پیرو ول چنانا کور سره پینځه ځره اللہ ویلسکت کروز پینززر پوج راولی زب پینززر پلائک راولیگا نو دا دریزر را و پینززر را دا سرب دیلوی چی دا دروخ وارک کرو که دا وشی نو زب اللہ وی ملائک راولیگا و خود روغو نو دا پرشتی دا کپر نو راگلی پوج راگلی او دا ایک هزار خود آغاز را تون بغیر اللہ را لیگلی وی داوی سیشوان نو تعرض نشتا اللہ و اللہ مصویمین دابی نشانداری پتکی والی و علماء ویخان وما جعله اللہ الا بشرا لکم او گورا قرطبینا کلکڑی دید ربیع ابن انس رضی اللہ عنہ وی کان الناس یارفون قتل الملائکہ من قتلهم بزور فوق الاعناق وعل البنان مثل سمت النار وقد وقد و قد احرق بیهی و ای خلقو نده اغیب با قیده پی جندل د کپرانو چی کم کپر با دی مرک او کم با پرشتو وجل جلو دی چی با کنا اغا خو با دی اولیده چی داماو دی با یو سڑی پس مندی والی و اغا بالتر او گرده دو مرد باشد دی با چی وارل دو ور یو چابک بانی با والی شو یو نخب پی جوڑا و سڑی با مردار شو داغ د پرشتوبو سحل ابن حنیف رضی اللہ عنہ خفلوئی اور تبی نقل کری لقدر ایتو نا یوم پدرن انہ اہدنا یشیو شیرو بے سیبہی الہ راس المشرکے ویقعو ویاقعو راسه انجسري وای مونږ په خپل لیدلین چې یو سړی په سبا مونږ منډه کړه او زه مونږ توره په لامه نوو چلاواله هغه نه بسره جدا شوه ولی چې دا به مونږ خو دود چې دا د پرشته را او دا دم د قدرې سو 31 چې غز او یا مردار کی او یا په کی ژوندې ونی شي او د دې نسره بیا سو کسان شهیدان شي نو دا وکه چې د الله غیب اندارو کړي وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ وَنْدِغَرْزَوْلَ الَّذِي كَسَرَتْ الْمَلَائِكَةُ لَرَا إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ مَغْرِزِ اسْتَسْدَطَارَا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ أَوْ نْدِغَرْزَوْلَ چِ مُتْمَئِنْ شِزُنَ اسْتَسْدَطَارِي وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ أَوْ نْدِغَرْزَوْلَ فَتحَاو غَلَبَ مَغْرِزِ تَرَفَ دَ اللَّانَ دَ چِ غَالِبَ وَحِكْمَتَ وَلَارِي لِيَقَطَّعَ طَرَفَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا دام و تعلق دید و لقد نصرکم اللہ, سرقم سرقم اللہ سرقم الله امداد سلا کرده لياق طواعات ورفا من الذين كفروا اول زمانة كم بيا رسط وضاحت كو ديد پارا چه حلاق كي الله يوالالا داغي كسانونا چه كاپران دي او يكبتهم ياب زليل كي اغي لرا فينقلبو خائبين وصوبة گرزي غي تاوانيان لئي سلاك من الامر شئئون نشتتاد پارا ده اختیار نص شئئ او يتوب عليهم ياب میرا بانيو كي الله پاغي او يعذب بهم یا با عذاب ور کی دیتہ بئنهم ظالمون یقینا دیت ظالمان نو سوال راضی شید او او خود شکت پار رازی. نو ولی دا اللہ شک د پر راضی نو ولید الله پاک شک د چیا به هلاکی یا به ذلیل کی یا به ربانیو کی یا به عذاب ور کی د څه مطلب شو نو علماء لیکلی دی, دی دل تکه تقسیم ته اشاره ده اصل کی خلق یو څو قسمو یو قسم اغهو چې اغه په دی جنگ کې مردار شو او اجل یې شو ناغي د پارا راغې یک تو ع طرف من الذين كفروا دویم اغهو چې اغې هونی ولې شو او قید کرا وستې شو ناغي ته اشاره د او یک بتهم کې تقسیم شوغنا ذلیل وې کې نو دینه په بل ذلت سي چې اسره نیر نه پیګو یا د بل پلاس کې سر کتنه او درم قسم دل آغاوان چې آغی توبوی استو ایمان بیاراوڑنو او یتوب علی سلورم قسم آغا کافرانو چې نا آغی وجلیشو او نا جیل کر آغی لیونی توبوی استده ما خپل کپر بانی سری باقی پاتی دی نو دا آغی پا باراکی او یعظی با هم اللہ با غی نسور عذاب ورکی نو زکی دا او او راڑا دا تقسیم پیده بار سرخان والله ما في سماواي داده تويد خاصل الله دپه غ سري چسمانو کدي وما ف ارزواغ چې مکه ک یغفرلي من شاه اوي واض من شام بخنه کې چاه چې غواړي واضب وررکې چه چې والله غفور الرحيم الله د بخنه کوون کې اورا خون کیم یا هل الذي نه لا تام كل رببا وا ف مزافام سلوورمه حصات تر آخر د صورتته پې په ک پیان د د جهات او د انفاق په سبی الله دا هیڅ هم مشته د پهې باابوبانې اول باب د آیت ایک سی یو سل تییم کورې په ک ترغی د ایل اول بیا قوانین چې کرکې د جاتات. اغه قوانین چې پاغي سره د حزیمت نه شکست نه سړې بچي وي به ذکر کی خان او بیا پدیمینز د قوانینو کې بشړای ذکر کې د امیر د جهاد د پاره د یو سل نه پنځوس یو سل یوش پېتا او یو سل سلورش پېتا ایت او بیا په آخر کې زجر باور کې بخالا اوتا یو څو وکاسي کې او ور سرا ور سراپا بیا د لار سعلتونه ذکر کی د شکست ده او خدا د هزیمت ده او د پاروا بیا د لار سعلتونه وخې چې د دی علتونه د وجنه تاسو د شکست میلاو شوې دي نو د علتونه د شکست حضرت له د وجنه او قوانين به ذکر کی چې په دې عمل کوي نه شکست نه به بچيږي زره تشماره مت ګوره یا ایوها الذین آمنو اید ایمان والاو لا تاکول الربا ازعافم و ضعافم یو قانون بدائی شکست نوست دی اللہ بچکی خو سود نوست زان ساتی اید ایمان والاو لا تاکول الربا مخر تاسو مال دا سود ازعافم و ضعافم دو چند خو دو چند که دو دیرو سود خو یو روپیم نارواده او تیلا پاکی خودو چند تریقو بانے خوری دا مزید قبا حد اشاره اشارہ دا دانگی نچی یو چند بے جائی دیو دو چند بنا را وائی او دا مزعفہ داشو چه کال تیری گی ندار پس سود سوا که یلکا یولاک روپی دی کسا کال جرانک فی نکال لبا گوری بیت والا کراکی اصبل کال lever ne kino us bal kal ladrish ashikal be batrish we salor shwe us pindish we cha taw ta humal yow la goita tamane we gorakal pas bad na bi Allah pas se wa gwa aram su kal us no da gha muzafar sahi shwan yow go paym pyarama watap gela us sakinuri we ha da mazid khabahat ta ishara da laqad akhir zir gwa kha yow baraym harama وته کولا ها ویره کی دا لانا ح الله <سؤال> در کې خ پهڅ کېره ووطله الله <سؤال> کوم طف خو د د پاه چې تاسو کااب شي دریم پهنالتتي او ع لل کاافين ېږې دور غناان چې تیک شوې د د کاپرانو د پاه سلورم وا الله هورسرسول لا تابيدارريو کې د الله او د الله درسول پرآو سونه منله الله کوم ت این زم و سارعو ایلا مغفرتن تلوارو که ایلا مغفرتن بخنیتان این ایلا ما یوجی بل مغفرار آغا سیستا چه آغا بخنی واجیبی و ثابتی تلوارو که بخنیتا ترپد رفستا سنا و جنتین و جنتان عرض و حس ماوات و الارز چه پلنوالی داغی پشاند پلنوالی داسمانونو دزمکی دمرا واسیع علکن اسوال رازی ارض والسماوات والارض چې دا غیب لنواله په شاندار اسمانونو د ځمکې کو باندې ده نو د یو جنتی لواله د دې دنیا په عمر ورکې نو څنګه چې جنت دومره شون بیا به کېد چې ځای یو د چا باندې نه جواب لنواله به دومره او غدواله نه د ذکر شوي قانون دای چې پلنو سې کم یو کو دو سی وای لګې جمعت تنو دارا چې دا مطلب د دې تر تردا غي دیواله او غدواله سیوا ده د دې ډنډه پلانواله ده او غدوالي ته وګوره سمره تاسې نو دا پلانواله ذکر شي او غدواله به سیوای او دا غیر یا مسته یادويم دا چدلتا د انسان چې د دې د دینه سیواسه شیلي ده لینا ده نو اغا کوتا اللہ خودنو دبا بیا غم نا پیجانده او دا دا ذهن کی بند راتنه نو داند یو مخامخشی سرمیثال دید پارج دا دا دیماغی واخی او چه دانی نو بیا بتے پا نه پوئیگی نو زکا تلوارو پیا غیسه تا چه بخنی تا تا رپ دا رپس تا سنا و جنت تا چپلن والد آغی دا اسمانونو دزم کمرده عرض و حسما واتو الارض دا او دا سماوات دسه لکه دا هو اسمان نه بل سره ولګاو پلان او وزمه یو بل سره ولګاو نو بیا هم د پوو پر شو اعدد للمتقین تیار کریشوی ده ده متقیان و ده پارا ده متقیان سوک ده اللذین ده کساندی یون فی قون چیغی خرکی مالو نفل فی السرائی و الظرر پا خوشالیو پا زررونو که موسیبتونو که والکازمین الغیز فی السرر پا مالداری که و الظرر دانا چه تبا <تربع> دا <دفع> کروڑونو مالکه اگه نوالا بے خرش که سمره چلی وسته لگ غریبی لگ خرش کواد که کوا فی سر را ای وزور را بلا مانا مسبتنوcri... پا خوشاله ای که و پا غمون و مصیبتونو که دانا چه مصیبت راشی تبی او رو پیمنه لگونگولی را بانی مصیبت را وستا اللہ پا نا تبا مصیبت که مدالا عبادت جاری ساته وال کا ظین او تییرون کې خپلی غص لارهاف نه عن الناس او ماپې کوونې خلکو ته غصدرله درله نو دا بمبارېګ مخه کمال دا دی چې غسه کانټرول کلیسه شدیدو ب سروا و شدید او لې یملیکو ننفس ان د غزاب پهوان د ته چې هغه خلک را لوی ل بالاانغ دی چې د د غې په وختې خپل ان کان ولکې چې ته اول په د خپله کوې کمزوره که نه دومره و نخ د د او دا نهې کانړه ولی او بیا په خل پهدن کمزوره نو ته د کمځای نه پالهوان شو او ته د کم طاقتور نه طاق ور خل ته غسهه شي نور چې ست نه کېږ نو بسطلا خوله په زور کمزوری د د انسان. کنجلیو کی سړی تنبیوی ما چویلی کانزلین بلغه ته جوړومشتان دغه شان ته چده بل څه مساله راشي نو د خپل خپل خلنه کنټرول دا کمزوری ده اول خپل خپل خلبان کنټرول راواله بیا خپل اندامونو نبی علی سلام داوی چې غصدر در لرا او ته ولاړ وینو کینه نو پا دیگی دا کمان دی چی دیز مکا کی برودت دی، انسان کی حرارت راشی نو آغا برودت دا یخی را انسان، غصت ختمک. غصتر لرالا اغوزو بیلاو وایا شیطان تا تا واسوسا شیطان چی غصتر لرالا نو یو گلاسو بوسکا، نستاغ غصا و کمشن. و سکا مواه نو تبا پیدا کی وَالْقَازِ مِنَ الْغَيْزِ تِیرَ اُنْكِ غُسِيْ لَرَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ مَا فِيْقَ اُنْكِ خَلْقُتَ کَ چَرْ تَشَاوَ سَرَ ظِلَمُ وَقَ زِيَاتِهَوْكَ نو دا سیبه نئی چو بیاده دا کتاب کې ماد کول نئی نا سڑیب چه دینو ملامت ها که او بیو اتویزه چه ملامت دیادی اوما نلا بس ما باب کردی کمال داری دانه ده خلق کوی غلب ترکور نز غلی چه غلی ام تنک کاننو وی چه تنگ شی نپا جنگ شی اب هم ده تاخیر را گرز غلب و می ملامت و می واخیر باده تر را گرز پیشو نده پیشو کم زوره شیره کنا خود تاو ک لاره بندگا که پتارانو لبیاماتو وای پی شوبم پتا رازی. چه بل لاری ری نصبت. اخیر با پتا بانی نکاری لگی چک بڑا بانی لگی او در ٹوپ گئی بدر بان. که بل زناور دے نور لاری و تبان دے کنو آغاوی بستایی و لار چه دیو چک مورا خلاصی. نو آخیر بطا وی او پتا بارا. او چه لارا وانو بستا پری بیو دن تخنن تخن. دوم را سڑی ترکور مرسا وان. غصد لرالا نفل غصد ک د خوشحاله چې سرړیزنابد د احسانو منی چې ن د خپل کار دی کار د کار والله اف الناس معول ابنیمهران رحمت اللهله باره کې راځي را د او د دل چدین یو زل س شعر اورا نا غوینه چدین واغه ور زیدان او لوخه تی پره وته لوخه مات شو سیزم تویشو دل جامیم خراب وکړي د ډیر زیات شو چې غصہ شو ما غوینه ز په قران کویدا اغه دا آیت والکازمین الغیظ چې د نه کانو خدا خدای دې خپل <سؤال> غصې ته نو ذو علمو دی پوی دا نو د وتاویل کظم تو غېزي غصمه تیر کلمای ریګا بیا وتاغوي ولعافین عن الناس خلقو تمافی کون کی نو دې وتاوی قط عفو تو عن کے ماپکړه می راتغغم نکو نوین جو تاوی چې والله <سؤال> يحب المحسنين نو دی واتوي انت حرره الله مينہ کید نه کانو سرا احسان کوم کو سرا مدا واتوي چې ته دام درا توسوی کنا نمازره خپل ځنشته چې تاسوره احسان کوم خیر د مات کړو او زما احسان در سره دادې چې صرف والله کول نه ما د غلامي او د وینې توب نماز ادا کری انت حرره ته آزاد دا خلک ښه دا سه خلق پکاره انت خره دلته مکړه او د وینځي توپ نه مزاده کړه زمونږ د خلکو په حق کې خدای الله دا چانه غرتي نه کوي یو زړه غل چانیوله او په والو والو په ربان دی پوری ورشه هغه غل ورته دې ظالم زمونه چرتم غل پستر ګنو لیدلې یو زمولی د مونو زرمن مران وړل دی یو نه سړی ترته غل نه لیدلې الکه انسان نو شي غل په خو ته مافي تب آغا ما پیسران خطی نیتو لمرتان ما پیانی لگی کی، غلطیانی لگی کی، تب با کم اخلب یا اللہ تیوی چه ما موارد. او چه کم انسان لغو غلی غلیوار، او د دا, دا اللہ د پاره پا لغو سا کانٹرول اللہ با قیامت که اعلانو کی دیرا پاس ہوئی، چرا پاسی نو اللہ بوئی دا سم رفوری چی دیگیا نا، اول پا گی تزان لفاق گنور جنتیان لبی غوست از ما ده پاره یو سړے معاف کړو سرد دې چستا وسره سیدو تا معاف کړو منګه چې معاف کو نو د الله لپاره نه چې غټ سړے را په زراشي نو دا غد پاره معاف غریب مولا mula کرو خلک موږ رو غم نکو دا غریب مشر په خلک باندې چې غټ خلک راشي چې لا برې داسه تاوي را تاوي اؤ طاقت پوری او زورهوري نو چې هغه وي اپس پلانې راغلې دي کې ما غو د پاره د پاره معاف کوا والكاظمين الغيظ يغفرون كي غسيلارا والاعفين عن الناس وما في كون كي خلقوا تا والله يحب المحسنين والله من كهيسته عمل ګو انکو سره والذين اذا فعلوا فاحشة داغه کسان دکله چونکه دای فاحشه فاحشین مراد ګنای کدیرا لوی ګنا او ظلمو انفسهم یا ظلم كي پخپلو ځانونو باندې ګنای صغیرا یا فاح فاحشہ شا... شا... ہر گناہ, گناہ چې چی... او ظلمو منافی ما, ما, ما بینه بین هو بین الله اللہ... دو دود الله په مینځ <مانس> کې کومه گنای یا فحشہ شا... متعلق حقوق بزور العباد ظلمو انفسهم گنا متعلق به حقوق العباد هر عباد... گناو کې ذکر الله دا پنځم قانون یادی الله دا الله ذکر وکي فستغفروا لذنوبهم بخانه غوانی د خل غناونو د پاره نګوره د غناونو ما피 د الله نه غواړه الله به کامیاب ذکر الله یادي الله وسنګ یادي ذکر الله نو یا فمنا ذکر لسانی دی د الله ذکر کوي په جب باندې بخنه د الله نه غواړي او یا ذکر قلبی ته مراد کا ذکر الله یادای الله سمانا ene zakarullah zakarul arza ala allah da khabare elake razi chizba ala la jawab war ko ma zabad allah pa darbar ke pesh ke ga ma mana balla de tapos ke no zaba su ko ma no de wajina zakarul la mana zakarul arza ala ذکر اللہ ذکر سوال عنه یوم القيامه دلہ تپوسن تیا دی جمانہ تپوس کیں زبہ اللہ جواب ور یا ذکر اللہ یا دیمہ وعید اللہ جدی سزا گانی اللہ ذکر کڑے سزا بالمال رکھے زرزر توبہ و عباسی یا ذکر اللہ ذکر و غفران اللہ دلہ بہنا یا دی افور الرحیم دے علا توبا اوباسا چلا دے معام یا ذکر اللہ ذکرون نحی اللہ عنہ دا یادی چلا دے دین منہ کڑی دا ما دا کار کڑی دے دا خمی دا اللہ خلاب کڑی نفستا غفرولی زنوبی حیم بخن اغواری دخلو گناونو دا پارا ومی اغفر زنوبا اللہ او سوگ دے چه ما بکی گناونا ما سوا دا اللہ نا بل سکشتان ایسو قوم نشتان ولم يسر ولا ما فعل او دئ نگر دې هميشه باغ چي کم کار کړي دي اميشواله نکه باغ چي د کم کړي دي داش پغم قانون ګنا در ناو وشو او اميشه مکوا بیا تو گوواسا وا همي عالمون د خپيږي دسا وا همي عالمون د خپيږي اصرار ګنا دا اولای <الؤلاء> کا جزاؤهم مغفیرتون او اس گنات شوی دا خواللہ اماما اپلالولی اللہ نی بخنا و گفتگنا دا کسان بادا دا دا دای بخنا دا ترپ دا رب دا دین او جنتو ندی باییگی بلان دی دونو دا غین نیرونامی شوی پایی کے او ډیر دیر د اجر د عمل کون کو تسلی قد خلد پا تاکی سراتیر شوی دی من قبل کم پا خواستا سننن تریقی دا عذابونو فسیرو فی الاروزی پسو گرزیز منکا کیف انظرو پسو گورای په پنظر کیف کان عاقبت کی المکذبین سرنگش و انجام د تقزیب کون کو ترغیب قران تا حازا بیانو لینناس دا قران عظیم بیان ده د خلکو د پارا هدایت و نصیحت ده د متقیانو دا پارا ولا تحینو ولا تحزنو وم قانون موسستے گئی ولا تحزنو ومغم جنے گئی وانتم العلاء انا ان كنتم مؤمنين ايتاسو چت چرته ايتاسو مؤمنان وانتم العلاء ان كنتم مؤمنين کتا سو مومنان یی نو تاسو اوچت ی یا ان پماند ان کا تاسو اوچت ی زګ چ تاسو ی مومنان یم سس کوم قرحون تسلی گور سی تاسو ت نو مخ پکې گی ولی فقط مسل قوم قرحوم مثلوه فتا کی سر رسیندلی دی قوم کا پیرانو تاسو خ مندد پشان پ مخ کې بدر بدر کی بدر کې کا پیران اغینو وجل شی او خلق نو پنشي وی جیل کې نو کتاو ست تکلیف راشي م په پریشانه کې تاسو هغه تنور سوالې دا خو راضی کنه اوس ګور علتونا یادو شي کس ولې میلا وسو جټول مرط ته یو کامیابې نو بیا خو بد ټول خلق مسلمانانه دا تکلیف والا را ولی دا امتحان دا پارا کنو سبورا و تلکال ایاب نو داویلو ها بین الناس دا غرزی دی آلو رالو دیل را پمیز دا خلقو کیم یو علت دا حزیمت چه دا حالا دی را بدلیگی الحرب سجال یا سجال ابو سفیان رضی اللہ عنہو چلا مسلمان نو حرقل تیمیلیو جنگ چه دی دیمی سال خود آغی او پودیم تازو پا خوان خیال کردیو کنن دی کویا نو بوکی لگید نو یو کوی دسی چی ای که سرخده بز یو بوکی دا را یو کوی دسی چی ای که سیز با لگید لگید لگید ای که دی طرف تم بوکی او آغا پلم بو بوکی پی لگید نو دا یو بوکی چې ببار را خیجی کنن نو دا بلا بوکی خکتا خوزی او دا بل چې په را راخیجنو اغه بلخ کته پوزهږي یمینس کې به هغه کڑکړېونه شیز لگاول او دا په ډې بھاری په یمینس کې موږ سه به راخټنو چې دارا تمه ابله په بغرات دا بخته لاړ او هغه بل او چې به واړول نو چې په حکته تله د ډډه کو به په راتل نو الحرب سجال دا دوړ بوکی یو ځای نه راوچېږي جيو راوچته نه بله کتکیږي چې بل راوچته نه بله کتکیږي چې دو په جنگ ورشي نو ضرور به یو زوره ورکیږي او بل به کمزوره کیږي کله به یو زوره ورکیږي کله به بل کله یو کله به نو دا خو په طریقه دا جنگ دا په زوره ورکیانه نه دا کله زوره ور مرشه او کمزوره زوره ور او کله کمزوره کمزوره شه زوره ور چدنه هغه کمزوره او نا کمزوری زوراور پی قابل شی دا پتا نلیگی نو ا تلکل ایہو نداو لو ہا بین الناس د رجری اڑو راڑو دلارا پم یز د خلق کو کہ ول یعلم اللہ آمنو بل علت دید پاره چفکارہ کی اللہ اغا کرسان الرحیم را راوڑے د تیم و یتخذ منکم شهدا او جوڑ قسطا سنا شیدان اللہ اکبر د شهادت خو ځان له یو خوان دی ځان یو مقام دی چدا مسلمانان نشېدان کېدل نو بیا خو شهيد غته رزي بچا حاصل وي ويتخذ منكم شهداء او چې جوړ کстаўو وَلْيُمَحِّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللَّهُ پاک مِنَ نَکِیدِ ظَالِمَانُ سَرَابٌ سَلورَم علت وَلْيُمَحِّ وَلْيُمَحِّسُ اللَّهُ الَّذِينَ أُدِرَ پَارچ خالص کی الله کا یا یہ امتحان والدے کا ثانہ آمَنُو چی ایمانے راولے وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ او ختم کی کافراں ملرا ام حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ تَحْسِبُ فِي او داس الاته خامسه ده خام ام حسبتم ايتا سو غمان کوي انت دخلل جنن داتې دنبا شېتا سو جننتا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او لا بنيش کرکړي الله وکسان چې جهاد کړه دستا سنا و يعلم الصابرين او نبي ښکار کړي صبر نا کول حرام داس چرته کیږي چې بس جهاد تر دن دا جنت لري په پټو سترګو خلک زینا مومن, مومن او غير مومن ثوابر او غير ثوابر په جدا کوي ولاقد کنتم تمنون الموت دا په سپګمې علت شيکا ذکر اغه پتاه کې سره تاسو چې تاسو ارزو کول د مرګ من قبل ان تلقوه مخداغینا چې تاسو مخا مخشه وې دا سره سو مطلب کم صحابه چې په جنگي بدر کې نو شریک شوه او د بدر والو لك من عامات را لاله کنا نو دی خلکو ډېر ارمان کو یا بل jihad را والا نو یا الله زبر ټول نو ول دی jihad د منتصفات وجه پدې کې دومره ثوابونه دي دومره انعامات دي او کاش زه پدې مقاوه کې زه تللې و بدر کې کنه نو زه خو بدر کې نو مې الله چې د بل جنگ راځي نو زه به رټول نه مخې را سم او الله پاک کوئی تاس او ډېر خلکو د شهادت سوال نه کول چې الله ما واپس کوړ ته مراواله وښوي کنه الله ما واپس مراواله الله وینې تاس وخت نو وَلَقَدْ كُنْتُمْ, كنتم تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ وَتَحْسَبُونَهُمْ مُلَاقِيَةً سُوءَ الْعَذَابِ مَا نَمَتْ ذِكْرُ الْإِسْكَالِ خَتَمْ مَرْقُ سُؤَال گنا دا مَرْقُ سُؤَال و نه کوي خالقانم د مَرْقُ سُؤَال حَرَام دی ډېر پر زندګی باندې تنگ شي نو و االلهم احینی ما کانَتِ مکانۃ الممات یا انکانۃ الممات خیرلی اے اللہ مال ژوند خوشاله راکا تر سوچ مال ژوند کې خیر او الله مال مرغ را ولا ترکل, ترکل چې مال په مرګ کې خیر د څه وایا او د څه نشوې چې الله ما مرګ تر د نزان وجل خو خود ګنا ده نو دل تویی چی تا سو مرگ وختن. <تصفيق> مرگ سو مختل یو عام مرگ ده ده گونه ده. ده عام مرگ <تصفح> <تصفح> سوال. او یو ده شهادت سوال ده ده سره سواب, ده سواب ده. دا ده شهادت سوالو <تصفيق> ولا قد کنتم تمننون الموتى ان تحقيق سرايت اسو چې غوښت تاسو شهادت لره من قبل ان تلقوه مخداغه نه چې تاسو مخامخ شي ويغه سرا فقد رايتموه سر و تحقيق سر لیدلو تاسو غي لرا او انتم تا او تاسو ورته قتل وما محمد الا رسول قد دخلت من قبل الرسول دا, دا نهم قانون شوبيا او اس قانون ته خبره لاله جدي سره دفعد هزيمت رازي وما محمدن الا رسول قانون دار ته دا قانون خلاصه جهاد طلادي نو ته جهاد الله دا رضا د پاره کې کثرت په دوران د جهاد کې امیری <امیر جہاد شہید شید نو اصنا چه تا اتخته او تمور چل پریده تب اغاق خپل جہاد اغا جاری ساته ولی چه وما محمدن اینا رسول اغا رسول د کمزاد ده پاره چه جنگی گی نه تب اون جنگی گی کنا واقع داوان دا چه ده کله چا پیرانو د غیر چا پیرانا حمله شروع کړل او رسول الله سلام پر د مینز کې راګير پاتنه لګیدا کناصا په یو شیطان یو आवाज आवाज داو کچ الا ان محمد قد قتل خبردار یقینا محمد صلی الله علیه وسلم هو جلی شو دا نو چې څنګه دا आवाज او شو صحابه ډېر زیات کډ ور شو څوک یو فامن دی چې رسول الله شهید شو نو موږ سکه نووي علي سلام بچ غواله چې زو ژوندې ما او ما پلاراش هغه کمزورې आवाज نو دا نداء ایتراي ک ميدان جهاد کې امیر شهيد شي پیغمبر شهيد شي تاسو خپل کار نه پرېږدئ وما محممدن الله رسول نهدي محمد ص اللهله ساللم مګر ول دی پ غمبر دی په د حالت ق قبلې هرررسول په تاقی سره تی نه ډیر پ مخکم پیغمبران تراغلی دیو د دنیا نبی او پادشي دیو تدلیری دی. افا ایم ما تا ایا ک چرده مرشی او قتل مرشی په خپل مر او قتل یاو جلشی د بل د لاسا ان قلبتم علی عقبکم ها تاسو به اوره پوندستا سبانه و من قلبا علی عقبای سوک چه واولی په پپندخ پلو باندین فلی ازور اللہ شای آم وسی چرے زرا نشی رسول اللہ تا انقلاب علاقی وی مطلب تیری دن نباوڑی نکا سوک نو الله تزرعنی شر اسوال زبان لا بزرر ورس و سی او زر نه چې پدلب ور کې الله الشاکرین الصابتين علی دینهم چې څوک په خپل دین تعلق ولار دی داغه ایت ده چې صحیحنه کې روایت رازی چ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ایت په هغه وخت کې دسته یو چې کله رسول الله سلام هغه وفات شو وګداو واقعات کله چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات بوخاری کې روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها وايي چې ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راغلی دا, دا ابو بکر د مدینې نه لګ بهر د دځیو سن حیوتوی یا صحابه دا راغدو زینوم اي ک اوسې دن پاسبانه سور راغ خبر شو چې رسول الله و pace ته اسنرا کوشو اول د ټوله نه مخکې جمعه تلا او داغه وختو چ عمر تور را ایسته وا او اعلان یو ما کما د ځان واورې دل چې رسول الله وفات ده نو بیا په ګیډه نه کوي پدې تور باندې سرکټ کړي چا من شو ویله چې رسول الله وفات شوې عمر ویله دا بس دا الله سره دا راز خبرې کړي او بیا بلک سات پسرا وی هی ګراو چې تیږي با وفات نه وې زګلوې نبی علیہ السلام د حضرت عائشه پا کھوٹا گئی که پروتو حیباری کپڑا پی دا پاس اغواری دلیوا او صحابه کرام پا جماعت کی راجم آئی د نبی علیہ السلام کورو دا حضرت عائشه پا کھوٹا گئی خوبیل کل جماعت و پا دیوال پا دیوال حضرت اغوبکر صدیق راگی دا اصنا کشن جماعت تدنشو اچا سر خبر نکن جمعات کے حالات چھو قتل جمعات نراؤور حضرت عائشی رضی اللہ تعالی نحا کو ارتلار مجھے کل الار وے قتل چھے رسول الله پروت دیں تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوال ورہ لے او نبی علیہ السلام حبری کپڑا په پرتاوه او مخه پټو نو روید نبی علیہ السلام د مخو مبارکنه کپړو چتا کرا ورختا شو ثم اكب عليه وقبله ورختا شو په نبی علیہ السلام او خله ثوابکان خوب ting شو پاغه وا ابو بکر و ګجره او دا جړان یو رحمتی دا کوي انسان ډیر ځنګل کې او ابوبکر رضی الله تعالی ہو جړ او بیا د ټولو صحابه په مخ کې اواز کوي بیا ابي انت و امي والله لا یجمع الله علیکما موتتین اې دا الله نبی زمان مور و بلار دی دو آرستان قربان شی، زمان دی پا اللہ کا سمی چی دو پیری اللہ تانو مڑکیں، چی او سم مڑی و بیاب راجون دیکی گی و بیاب مڑکیں گی، دو کارت اللہ پتا مرگ نراولی، امال موتت اللہ تی کتبت علیکا فقد متحا، کم مرگ چی تابانی مقررو، ناغا مرگ تابانی راغی و تپاغی و پات شوی. امام زهری وائی وحد صدق وحد صنی ابو سلاما عن ابن عباس ان عباس ابا بکر خرجا و عمر یکلم الناس آل تن رووت او راغ جماعت کے لگیا دے عمر خلقو تخبری کہیں چی گورے صبح و نوی چی رسول اللہ وپاتی حضرت عمر تابو بکر چی اجلسی آ عمر عمر تا کینا لگاو سیلو کا سبو رو کا کینا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو علار دے طول صحابہ کے ناس تل عمر تورا پلاس علار دے نا ابو بكر تو توي غولال واغا ولاد كينا واغا كي؟ ابو بكر پوشو چه عمر واني نن بزده سي حالت دي چه خبره سر نكي عمر والاد پريخوز او خلقو تي تقریر شروك خلقو تي حمد و سناد اللاوي او بياوي ام ما بعد من كان يابد محمدن فإن محمدن قدمات ومن كان يابد الله فإن الله حي الله موتا نن خود به نه پات دا وره سوچ چې د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کئ نو یقینا هغه وپات دی او سوچ چې د الله عبادت کئ نو الله مهشه جو انده ر پاغوانه مرغ ناراضي او بیا د آیت شروع ک الله پا کوی چې محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا اما تعو قتلن قلبتم على عقابكم ومن ينقذ رب علاقبيه فليذر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ابو بكر دايته اوغه ايته انك ميت نو صحابه اغه حیران راوی وی قَالَ <سؤال> فَوَ اللَّهِ <سؤال> لَكَ أَنَّ النَّاسَ <سؤال> لم یعن لَكَ أَنَّ النَّاسَ لم یعن لَمُو ان اللَّهَ انزل ها ذِهِ الْآيَا قَسَمْ دے وی تاب ویل گنے کده خلقو تدائیہ تنن نو معلوم کل چه ابو بکر وی نو خلقو تمعلم شو خلق بیا شروع شروع نو چې کل ابو بکر وی نو فَتَلَا هَا مِنْهُ النَّاسُ قُلْهُمْ طول خلق کم دینو بیا د آیت شروع ووې فما اسمع بشرا من الناس الا يتلوها ابن كثير ووې ما دیو انسان نو د دیورې دلی ما ګردای لست بیا هر سری په خپل د آیت او بیا د هغه یقین راغې چې او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چدن وفات دی نبی علیہ الصلاته والسلام د د پیر پورس باندې یوم الاثنين چې وتاوی ګولو تاسو کوم پیر وای د پیر پورس باندې نبی علی سلام وپات شو او بیا نبی علی سلام د پنښو دے د نه هی پورس د شروع پشفه ماخوتن د پیر رستي رښوا د نه هی رسته له تیرې شوبیا د شپې د پر کې ده دا دومره تاخیر ولی د رسول الله قدپن کراغې نبی عليه السلام خو بویل چې جنازه کې تلوار کوي دا تاخیر زکر راغې چې ډيري مسلې اختلاف او پدې کې چې نبی عليه السلام وفات دې کنه دي نبيانو ټول اتفاق په دې راغې چې وفات ابوبکر ابو په دی بیا متفق شوی رې عمر شي او ما خبره کړي و, و خدا غلطه و قرطبین نقل کړي او خبره دغه چې د الله نبی و پات شوی ما دا خبره وې د ځان نه کړي او چې کلی په موت اتفاق راغې نبی ویل چې اوس رسول الله سلام الله خبر کانس تل دا مخ دا دا دا دا کی دایخت چې د الله نبی خوه شو خلیفہ جوړول وغواړي بکر سره بیعت او اغه خلیفہ ته بیاوس نبی علیہ السلام له قبر تنظیم کول وغواړي نو اختلاف جوړ شو چې نبی علیہ السلام لکهم قبر کرو لحد والا کده شک مدینه کې دروازه چلو چالو نو د صحابو یو شک کړي تر تکلو یو په لحد کې دروازه په څیر سوال جواب ولهګا اغه صحابي مخکرا او رسید را چې کم بل لحدونه جوړول د نبی علی سلام سلام له هدي قبر جوړ شوی له حد احتری او بیا اختلاف پدې کې چې نبی له سلام له غسل څنګه ورکو نبی له سلام له غسل جامو سرا ورکو په کپڑے تلری کو بیا چې دینو کې اتفاق پدې راغی چې نبی له سلام له په جامو سرا غسل ورکو دې به आवाज غسل جامو سرا ورکه د پنۍ کمځه کې کو پدې کې اختلاف وو پدې اتفاق شو چې ابو بکر ورته چې ما ده نبی له سلام نه ورېدل چې نبی کمځه کې وفات شي په کې په دپنټي کې زکه د عائشه بیا دا پنځه ویته غلطه وپات شو نو دا ټوله مسلې وی رزکه د نبی علی سلام په جنازه کې تاخیر شو جنازه د نبی علی سلام داسې په جمع نه وشوي چې امام ولاړو قطديان اور پسيو ځان لزان لاول صحابه دله دله بدن دل دل نه کېدو جنازه به کول راو تلبا نارینهو بیا ما او بیا زنانو چې ټوله جنازه خلاص کړو نو بیا نبی علی سلام دفن ک او په دې ځای باندې قرطبی لکلي وَيَفَاعْلَمُ اللَّهُ, اللّٰهُ تَعَالٰى فِي هٰذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الرُّسُلَ لَيْسَتْ بِبَاقِيَتِنْ فِي قَوْمِهَا أَبَدًا وَدِي اَيَت کي اللّٰه دا خبر ورکي چې پیغمبران په خپل قومونو کې هميشه نه پاتې کیږي و پاتې کیږي به با هميشه ويود الله ذاته وَأَنَّهُ يَجِبُ التَّمَسُّكُ بِمَا أُتِيَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَإِنْ فُقِدَ الرُّسُلُ بِمَوْتٍ أَوْ د نبی چې کوم پیغام دي اگر اني اگر که نبی و شي خو پیغام به تر قیامت ژوند دی پاږي باندې عمل پکار دی او بیا وایي لا اللہ تدرأ الموت نبوت د انسان نه مرګ نشیل رځ تر کوله نبی به مرګ کیږي او غیر نبی به مرګ کیږي کینه بیا به نبیان ټول ژوند دی وې مرګ به پېناراته اول اديام لا تزولوا بموت الانبیاء او دینو نه د انبیاء په مرګ نه زایله کیږي او نه ختميږي پوه شو کنه مدعا هغه آیت چې ابو بکر استدلال د دین نه کولو په مرګ د نبی علی السلام و وم محمد الا ندې محمد صلی الله علیه وسلم مګر دا الله رسول تیر دی په تحقیق سرت یې رشیوی دی مخه دا غاڼه ډېر پیغمبران اېکه چره دې پخپل مرګ باندې مړ شي یاد بل د لاسو وجل شي نو تاسو به اورې پکند تاسو اوسوخه واوړې دا پکندو باندې نو جزاه محذوب ده ځان ته به zarar ورسې فلایزر الله شیء پس چېره zarar نشي ورسول الله ته ایشې او سیزل الله الشاکرین او زرده چه بدل بور که شکر و گزارو تان و ما کانل نفسی ننتمو تا ایلا بی ازن اللہی کتابم بل قانون لسم نشتایی سی اختیار دیا نفس ده بارا چه مرشی ده پخبلا خواقا مگر پا پیسالا و پا حکم ده اللہ با منکی گی کتابم معجلا دا لکل دی ده نیتی والا اللہ مقرر کرده دا و من یوریت سوابت دنیا نوتی هی منها سوک چې غاڑی بدل دو دنیا نوربا کومنگ دت داغینا و من یورید ثواب الاخره و صبح چه غواری بدد دا آخرت وربا کومنگ دت داغینا و سنجد شاکیرین او زرده چه بدلب ورکو منگ شکر کزارو تام وکا من نبیهن تشیفی تبلیغ وکا او دارنگی تشیفی علی جحاد وکا ایم من نبیهن و دیر دا پیغمبرانونا شتر دیر دا پیغمبرانونا قاتل معا چې جنگ کړه دې دا غد ملګرتیا کې ربی یو نہ کثیر خدای خلک فما وهنوا بس نو ششوی اغېله ما اصوابهم په سبيل <سؤال> الله د وژي دا غې تکالیف نه چر سې دی یو غې ته الله پر راکې و ما سوون کو نه کمزور شیو په مقابله د دشمن کې و ما ستا ځان ذلیل کړو دښمن تا چې غې ته ځان اواله کړې تسلیم کړې والله يحب الصابرين الله پاک مینا کې د صبر ناکو سره او ما کان قولهم یو لس نو وینا داغی ایلا ان قالو مگردا چه غیب ویل پا جہات کی ربانا افریغل ربانا اغفر لنا زنوبانا ایرابا زمنگا بخناو کمنگا تا د گناه اونو زمنگا زنوبانا قرطبی ویسغا ایرانا د گوڑو گناه اونو زمنگا و اسرافانا او د زیادی زمنگا این کبا ایرانا زمونږ د گناه اونو فی امرنا پکار د دین زمنگی و سب بیت او مضبوط کا قدمون زمونگا وانصرنا على القوم الكافرین او امدادو کا زمان پا د قوم کا پیرانو کے بدیز تفسیر قرتبیلی کلی وما کانا قولهم الا ان قالو بلا وینائن ومگر داوا وَيَفْعَلُ الْإِنْسَانُ أَيَسْتَعْمِلُ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَصَحِيحِ السُّنَّةِ مِنَ الدُّعَاءِ إِنْسَانٌ بَانِ اللازِمِ چې د استعمال کې اغا چې کما د الله په کتاب کې کم دعا دا صحیح احادیثو کې کم دعا دا وي دعو ما سوا او نور د دعاګانې پرې دي ولا يَقُولُ أَخْتَارُ قَضَاءَ د دې نوې چې پلانې دعا, دعا مې ډېر او دا پلنیره تو خ دا ل د پرده مړه وفا مل الله حعاله قد ااره ل اویا وَعَلَّمَهُمْ كَيْفَ کېفایتدو نام الله <سؤال> نې بته چې دینو کو هغه د پارې دوعاګانې فې کړي دي د خپلو اوړی او د پارې خوښې کوري او غیرلی تعلیم ورکې دی چې سنگ دعاګانې به غواړي نو بهتره دوعاغ د چې نهبی ثابتې قرآن نه ثابتته نور دوعاګانې خو به خلکو خوښې کړي او د له خوښ کړي دي او د الله و خوښ کړي نو کممه بهتره شه دا عجیبه دیده قرآن و دا حدیث دو آگانی بپریده و از چه خلق و تا خودلی غیل وزور ورکه یلکه داشه و فا آتاهم حس... دنیا بس ورکل اللہ غیتا بدل دنیا او خیستا بدل دا آخیرت دا بدل دا آخیرت سشیده چی جنت دی. او د دنیا پهلا فتح او کامیابی او الله پاک مين نه کئ المحسنين د مخلصين سره مخلصين چې اخلاص سره جهاد کوي یا موحدين سره يا یا الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا دا بل قانون اے د ایمانوالو تاسو تتا سوتا بيداریو کدایکسانو چې کاپې راندي يردوكم على عقابكم واپس به کتاب سوف پم د ستا بتن قلبو خاسرين او پوند ان کو پر توب واپس هي او بغیر دیتا سو تاوانيان بل الله مولاكم بل الله مولاكم بس ابل کے الله پانچ دے مولاكم مددگار دے ستا سو وهو خير او د غړه امت کوون کې دی د دن هم دا د غړئ کاپرو م غواړئ سلو تی ایف په نووب لدینه کا فرروروبا زر دی چې ووااب چې د کاپیرانو کې یاران کاپیران او سپیانه او دغ ډله چې قوافت کې جن وړ واپس شو که نه لکه دا خو کاروخوا نه شو او غټقد پهشارانمو د پرېښ له س غ نور په کې ملو شو بیا په زورځو. اله وې <اللاوی> زګولړو کې یره واسوب بیا د انیش راتلې دی خوړوړو کې یره رالو یلکلګونی ايام راغلې د ګزګورې بیا بم شکاس راته شکاس براته ملاوشي پیارا نل خامہ ثواب چونګه پوزنده کسانو کې چې کافران دي يرې لارم بما اشرک باللہ په سبب دا چې د شرک له دی یو مالم ينزل به سلطانا هغه چې نه درالګلاله باغی بنی دلیل لار و ما اوه النار او زه د و ما اوه هم النار او د دې و به سم اسواز ظالمین او ډیررب د ځې د ظاللی معو والاق س د ق کوملله دا جواب د سوال دی لکه چې الله و ز به د کاپیر لې رو واچومال په ه کې په کې چول سره چې وجل ماغ وختې رو چرته چللو جواب الله خپلله وادر شې ړی د کاپیرر پړه کې رو بچل اول چې کس ساه میلا شو دا خوستاافو د غې د جه نه تاسو شکس واللهاق <سؤال> سوده کا کوملله هوواده په ت سرشتې کی د تا سره الله خپله واده اس خصو نه ہو کله چې تاسو جلې کا حتا اذا فشلتم دا علت دې د شکست پر دې پر چې غلطه سوچ وسوي او تم وتنازاتمو جګړم شروع کړلې په امره حکم د نبی عليه سلام کې امیر سے طویل چې نا موږ کوزي ګو کنه او د الله نبی د طویل و چې مرګ کوځيږي وا عصيتم من بعد ما اراكم ما تو دې الله لسم قانون نا پرمانيو کړتا سو پس دا نه نا او خود تاسو تا اللہ آغا سجست تاسو سرمینو مولانا سردل تا سوچ کوا بازی خلق وی نعوذو باللہ و صحابو مین دا سره سر و علا شابی دارا گوندو علاکا غیجی غنیمت تا پارا جهاد تو حبون نموراد پتح او کامیابی وار پتح سرمینو آه او اللہ دا تا پتح سکرا او خود دللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل بس دا غینا چه وی خود دلتا ستا آغاز چه تاسو سرمینا و دلیل ست چه مینه ده پتحی سرمینا. قرآن نصابت سا کنه سب که چرا زیزان لبیاغور خان سورة سب دیار لسا مآیات و اخرا تحبوناها من الله و فتح تریب و خرش و کنه او بالشه اغابد لاللہ درکن ستاسو منو آگه سرا اغسش شو نصر من اللہ امداد الله طرفنا و فتح تریب او پتح ونیز نو د صحاب بو من النسرت سراوه و ده پتح سراوه نزکوی من بعد ما آراکم ما تو حبون مین کم من یوری دو دنیا وسبانا پتانم پکی بعض کن سنا سناغدی چغواری دنیا او بازستا سناغدی چغواری سناغ آخیرت سم ما صرفا کم انهم بیوارا ولی تاسو درکا پیرانو نا لیب تلیا کم دید پارچ انتحانو کی تاسو باندی و لقد آفا آن کم بتا حقیق سرم ما پکڑی دالتالا تاسو تانت باز خلق, خلق، <تصفيق> دا اتراس اتراس پس صحابه اعتراض نو د الله د ما پي قول نه بعد اعتراض شکیدار غټ خفيص انساني الکا الله و امام معقدي مستاو سره سم د چتور په سي لګي غلطی اوشوان، د امیر د حکم خلاف اوشو، پتح پشکست بدل اوشوان، فو اللہ دارک سوئی، و لقد آفا عنکم، پتاکی سرم ما پکڑی دا اللہ تالاتا بس چه ما پیوشوان، داغی خبری یا دولم بیا بونائید. نچ سو کوس لګیای او صحابه اعتراضو نکوین دا ډیر خبيس انسان والله هو ذو فضل علی المؤمنین الله له خاون فضل کو مومنانو اذ تسعدون ولا تلون علی احد قلت تاسو ختای مدینه ترپتا او نکتل تاسو اچاتا چه کلا که پیرانو داگیر چا پیر نگوزارونو شروع کلل نصحابه یو خوابل خواه گرد بوچ ار سڑی پخپل مخمندوئی ورسول یدعوکم فی اخراکم او پیغمبر علیه سلات و السلام یدعوکم بلل تاسو فی اخراکم پروستنی دلست تاسو نبی علیه سلام وی راشه یو زجونده فعصابکم غمم بغمین او رسید تاسو تا يو درق تاسوت الله غم من بغم من يو غم ده بالغم ده پاسا يو غم ده بالغم ده يو فوت الغنیم او دوهم چه دهنو القتلو يو غم اغو شکس حوارل او بالغمو ده رسول الله سلام زخمي كيدل لكي لا تحضنو او یا دسمويله شه او رسه ده غم بسبب د هغه غم چې تاسو رسول او کافرانو ته په بدر کې ځکه چې و الايام نو دا ویلوه هابین الناسټی اصاب کوم غممه ب غم در ک تاطالله یو غم د پااس دبلل غمنا د دپاره چې لکله تزنو تاسو غم جنشي علا ما فته کوم باغې چې تاسوونهپوت شو غنی م او فح ولاما اصاب اس اس صدی او دا منافقان ثم انزل بها الکل علیکم من بعد الغم فصد غمنا امنا تعاس او یو امانتن دے دی کی وما ذهاب الخوف بدون الاسباب او امن ولي کیږي ذهاب الخوف مع ذهاب الاسباب څه مطلب امانتن امن توي چې حالات او اسباب د يرښتا او د انسان د الله پاکي ربو او امن هغه امن توي چې اسبابم د يرې ختم شي او ير هم ختم شي دا مثال کا پیران لاړ او سړېخ پر پور تراشي وخپل کټ کیسملي امن باندې شو کنه خو اسبابم د جنگ ختم شوی دي او کاپیرانم تل دي نو واپس امن دی او امانتن دا مطلب چې په میدان جهاد کې که پر تا تا مخامخ ولال غشرا غرزئی جنگ جوړ دی او تاوانی یرا نشتا و اسباب شتا او یرا نئی دا امانتن شو. اس پوشوی نو دا امانتن اصل کې کس دا سه ہو چې په میدان کې یو خو امرګری زخمیان دي ستړي او انسان د خپل څوصف ور وخا پورې دې کې طاقت دي بیا ورو ورو د ته همت نو دا به خو نه دا د یو لوی مشکل شعر انسان بیا بدن کې زور او طاقت ختم شي نو دا صحابه خپه مو پریشان نو الله پاک د جنگ په میدان کې پدای باندې خوب برا وسته نو مومنان پا اغیی بانی چکمده نو پر را لی اثر علی الاعیون سترگو بانی خوب را نور بدن بوی خوب او منافقان اغیی خوچون کی ادل نو اغیی بانی اللہ دارا نوست نو منافقان واغد دردون ماغشان پاتلشو مومنان و طبیعی و قسم چار جمیل آوشن تک اصده پینزمین تم سترگی پتی کنو لگوانی گزاره خوزی گی کنو خان خان, خان، زمه ان دله بیا رایګاللهلی کوم په من بعددل غمې پس د غم دا اماناتن امان اما پر کالی اثرې فسترګو ی غشا چې پټکړ و توې پتن من کوم یوه ډله ستاسوونه ممنام توفتونه قد احمت هم ان خصو هم چې غم کې چېي غې لله خپلو ځانو نو د خپل ځان غمو غمانو نه کول پالنه غیر الحق نا مناسب ظن الجاهلیه غمانو ند جاهلیت انه پسند غمانو نو د اهل قولو یقولون ویل بدی حل لنا آیاشت ده زمونده پارا من الامر د اختیار نا د امداد نا من شئ ان شئ انکاری یا استفهام استهزاءن دیو من هیڅ اختیار نه مستقل تور ته وایا ان الامر كله لله یقینا اختیار تولا الله <سؤال> دے پټول بده منافقانو پخپل زړونو کې ما لا یبدونا لک ا چنیخ کارا کول تا وای دی لو لنا دا بل قانون کوی منګ پار من الامر دے اختیارنا شی ان سے شی ما قتلنا ها ہونا نبو وجل یشوی منگل تو وای لو کنتم فی بیوتکم کوی تا زک قرن استاسکی اون اتم برابر وا الذين <سؤال> خمخروا وتبوا عن كسان كتب عليهم القتل ولازم شوده پایبان مرگ الا مزاجهم زید ملکوتا لار بندرا و تدا بگه بي چکم ده کی مقرر ويل تا بتلي وليبتلي الله درد پارا دل تکي تقدیر دې ان په جنگ کې په دې شکست کې ډیر پېدی یو پکې دا الله دې د پاره چې امتحان کوي الله معفي شودورکم هغه چې تاسو پسینو کې دغه امتحان والده زرنو ولیما هيص معفي قلوبکم دې د پاره چې خالص کې الله هغه چې تاسو زرنو کې دې ان زرنا د وسوسه کې او الله دې په خپل رازونو دې شنو باندې چرچا د خیر عرای د د چای ک ش ان ل نه تو لهو کو بعض ص تختی دون جنې. او کور ده نو تختی دلی صرف میدان نلک تختی دلی دا ده چې چه خلک خلق باغی بسی لعن توان شروع نو جواب الله پا کوئی ما و تما پی کرده دا گوره این الذین یقینن اگر کسان تولو منکم چو آوری دلستاسون یوم انتقل جمعان ور از ده مخام خیدو ده دوارو دالو این نم استذل لهم الشیطانو یقینن خوی اولیو دی لرشیطان بی بعض ما کسبو په سبب د اگر غنااونو چې دای کړو مولانا صاحب نسبته شیطان ته ولي دا ادب زکه خان غندګي خلق کمځه کې ورځي په ډیران کې ورځي ډیران دې د غندګي د پاره چې کلدا شي غلط کار و نو نسبته بچاته کې شیطان ته او چې حقا روش نسبته بچاته کې الله ته کې دا د تن ذکر کوم بیا ځان سره دا یاد ساته خان دا وګرا کبیر کې امام راظیم لیکلي دي قرطبن لیکلي دي ګناونه چې د نوتاب الله ته منسوب کې چاته به منسوب کې شیطان ته غدل تاسو یې ان مستذل لهو من شیطان او لګ نمونه وګرا چې لو قران کې سورۃ یوسف آیت نمبر 100 کې وګرا سورۃ یوسف آیت نمبر 100 یparagraph ډیر لسمه دی اخر کې ولا وقد, وَقَدْ احصبي اس آخر ج ب نجن وجااباب کو من, من البي من بعد ان دغ شطان وپي وبعنا اخواتي اوس وقد احصبي په تاقی سره اسان کړړي د الله فما ز آخر جني ب نجني کلے چوبا سلام آزاد جیلہ وجاء بكم من البدو اور اے واستے تاسو ته باندينا من بعد ان زغ الشیطان فست اغینا چې پساده چول شیطان بیني وبینا اخوتی زما زما په مینس کې یوسف علیہ السلام درونو غو نا چاته ور منسوب ک شیطان تا بابا دا شیطان ذمہ دار نہ ما تا ولم سوال اوزی کوئی تو ورزا ولما دانوی چې دی تلانی د ازیا 1300 کو پلانی وک زکه چې بیا خو هغه سره نفرت راځي اوس به نفرت د چانه راشي د شیطاننا ګناکار شوی د ښه کار نه راشي د شیطان دی یا پوروالو دت شن وګرا سورته کہف سورہ کہف کې سورت نمبر 9 اور 36 60 سپارہ 16 15 قال ارايت قد بنزل سمي سفاري اخري مر قال ارايت اذا اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوتا وما هو الا الشيطان غروتر ارايت اذا اوينا الى الصخره موسى عليه السلام صرخ خادمك انا دهی چه سپارو که یو زی که هل تا دمه او کلا موسی علیه سلامی زبه لگو دشما ویوزا رامو که سمندر پغالا. او دا شاگرد ناسته اغمه چې کمزان سر راغسته اون اغا جوانده شو په سمندر کراوان شو. خسده ادب ناکو موسی علیه سلام سترده ویوری گه خوب نه نپاسو ما چه شي شکنه نو بیا بورده ویورده بس غورو سجیبه کارو شو چراویخ شن ویزه چی زنو ویزه چی زنو. مائی پاتی شو او دیتن خبرت پاتی شو. آغا تیال و نوی. چی سمازالی او کنو آغا و تیلکه ورا کراوڑمون نو آغا تر آیات شو. آره ایت ایز اوین ایل سخرا خبر را کته کنو. کله چې منگ آغا گت سرزی ونی و ورا من کهو کنو. فا اینی نسیت الحوت حوت ما مئیر. نو موسی علیہ السلام خو جلالی سره ولکه ولید یره چیرابه نکڑی پینه دی نو ډارې کوی چې و ما انسانیহু الا شیطان یره ما خو ځان سره سم لکه سبقی سبق یاد وو خو شیطان ظالم رنیر ک نو شیطان خو اوس ګره ما د نیر شو خو نسبت چاته وک شیطان تا صحیح وا و ما انسانیহু الا شیطان ان اسکرا اپا دی صورت که بیارازی خزیر علیه سلام چه کم کار خده اغا لا تمنصوب که چه ظاهر که خده نن فارد تو انعیبها ماو غختل چه دا کشتی عیب جنا کماد او فاردنا منگ ایراداو کلر چه اللہ بول خب چه ور که اتاب و منگ مرکو خو فاراد رب و که چه دیوال جوڑهی نو بیاسوی فاراد رب و قصتا رب و غختل داغشان بیاس صورت قصوص که گور آیت نمبر پند راگی نو بس د ګناکار بچا ته منسوخه شیطان ته ندلتم وي إنما استاذ الله هم الشيطان يقينًا خوى يوليو <تصفيق> دي لرشيطان ببعض ما كسبو فسبب زباز غناءونو چده كده و لقد عف الله عنهم بتاخي سر ما فكر و الله ديتا الله اللا دي بخنك انك سبرناك بس الله ما افكر دي نفسك صحابو بان اعتراض كي تا بڑير بروقوب انساني يَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَسْمَنَا د دَ مُمِنَانُوا دَ مُشَبَحَت دَ مُنَ قانونا یوه لنه آمنودي معواله <سؤال> او لا تتكونونو کل <سؤال> نذین نام مکېږې تاسو پهشان داې کسانوکه فرو چې کاپیرانديوا قالولی خواوانې هم ویللی واغې په باره د خپلو رونو کې ذا زوربو کله چې باغې تجارت دپاره یا بلسه دپاره او قانو غزن یا به وغېغااضان لو کانو اندننا که چرتهدي مو سره ما تو نبه دې ملشيو او ما کوتلون به وجلې شو ليجعل الله ذالك حسرتا في قلوبهم دې دا خبره دې لکه چې اوږر زي الله دا یو افسوس او ارمان دې په والله و حی وومتللهژونې <متحدث> کوله وړتهکیي پهې قادر دی چېو سړی چې هاات تلړشي او روغې راوللي او په قادر دی چې په کور کې ادمنی مړکی والله هو و حي وومته والله هو بما تعملونه بسیر الله پاغې چې تا سکمه عملونه کوی کې دی والله ان کو تلتون في الله تا سوجاات او بادرري کو جل شوته سوله تله پلاه کې او موم یا پسپل مرګ باندې مل شوې لا مغفرتون خما خابا خنا به طرف ده الله نا او رحمت به اغدے غوار میما یجمعون داغه نشه داخله کې را جمع کوي ولا ام متموت تل <سؤال> تم که چرتا تاسو په خپل مرګ نشوي یا د بدلا سو أجل شوي خامخ الله تبره جمع کواله شي فبه ما رحمت من الله للین تالهم اوس په دنیاس کې شرایع ذکر کړي دا امیر صاحب د پاره چې امیر به انسانی دی به نرم دیلې بس په سبب د رحمت الله تعالی باندې لن تالهم نرم شوته د ولو والله او کوته فضوان غلی زل قې کوي ته بد زبانه غلی زلقلې صفلو لن فضو من حول کا خاامخه دی بهخوارش شوستا دخوانهټولبد ن یو قابلبل خواتلی ف فون هم په ماپون ک دتهڅوک چېستا خلاف کو اوسغفرله لهم او بخنه وواړه دد دپاره د الله نه کله چې د الله پهحق ک نه پرمانې کړي وشاوي رو هم یاد امیر خبرن من الخدا <سؤال> اللہم نه پرمانی دا نوالانم ولا بخن و غوڑا و شاویر هم فی الامر او مشورا کود دی سرپکار که نو سوال چې چی له خباسم را وحی راکلا نو مشوره صلاح پاکاروان مشوره پاگی کارونو کې چې وحی نه را یا که وحی مراغلی نو مشوره کې صرف دانه ده چی رائی معلومه که چانا چې مشوراف افلی اغا خوشحالا خوشی کنا نو خوشحالی گی مرگیری و سره وشاوی رو هم پی الامر مشوره که د دهی سراب پاکار ده دن معلومه شو چې مشوره ده شریعت حکم ده خا بعض خلق دې اهمیت څه اهميت نه ورکې ییږي مشورې ته ضرورت مشوره کې کې سمونه شي د موحدینو یو بل سره ملاقات شې دا لګا د الله د رضا لپاره نس تمشتونه لالشتو راغون شي وی ديني خبره کې نو چې دا یو کلی دا وړه خبره ماشوره دا د دین د قواعدونه یو مش لوې قاعده ده او یو روایت که رازی ما شقی قطن عبدو بی مشوارتین کلم یو بنده چه مشوارو کی دی بنا بدبخت کیگی ما سعیده بی استغنائی رائین او کلم یو سڑه نیک بخت نشی چی دی اخپلزان مستغنی و گنی دا خلقونات دارنگی سپیانی سوری سے بوائی لیا کن احل و مشورتی کا احل و طقا والامانا و می یخش اللہ ارچاس مشورا احلو ام متقی سڑی سرا امانت دار سڑی سرا و چی دا لا نئی انسان سرا مشورا کوا وشااو فِي الْأَمْرِ امرې وَدَيْ سَرَا سره په کار کې فضا عظم تا فکه چې تو کې د یو کار فځپاره په الله یقین لا مینه کوې د کو سرهین سر کوم الله بیا تشي ک امدادو کې الله تعالی ستاسو پس نشته د فلاغالی بالا کوم نشته غا په تاسو بیاوک و ی ذکو مو ک پرې امداد ومن زله نو پهسوو بیاغ ممباردہی چمدا دو قسطه سپسط پر حدود الله او الله باندې ځان دي اوسه پری مؤمنان و ما ندي په دابل تن سم قانون چې امیر به خائن نه مخک قانون ذکر شو یو امیر بچه ده نو نه او دا شرائط د امیر نم شرم ده وماکان دی نبی این این غللا ندی جائز دیسی او نبی دا پارا چه خیانتو کی ومایی غلولی آتے بیماغل یوم القیامہ او چا چه خیانتو که رات لبو کی پاگی چه کم خیانتے کڑے دے دا قیامت کو رز باندے دا د دې مطلب بعضي علما واي په جنگه بدر کې چې مسلمانانو کله غنیمتونه حاصل کړل نو یو کمبل وتکسر هغه په غنیمتونو کې نو و بعضي خلکو پکې دا ویل چې کې دیشي چې هغه پیغمبر علی سلام ځان لارس نو الله د ایتراول یا پک یو تور نو چا دا خبره کړو یا علماء کلی دې چې دا هغه وخت کې نازل شو چې د جبال رومه باندې نبی علی سلام کم کسان کې ناول نو یې دی ویل چې اسنه چې نبی علی سلام وایي چې بس دا زمنګ شو تاسو پکې سنښت نه اوذو بالله خدا خبر اړي راکولي نه ده بعض مفسرین دسي وایي چه که پیرانو پیغمبر علیه سلام تاویلا چې ده قرآن که لب تغییر راولا دیکی زمانگ ده دی ده خدایانو مزمت ده دا نشکاوله واغا نشکاوله نو دیکلق قانون کې لګ تغییر راول دې یا تونې مونږ بس تا خبره او مر. نو جواب دا خو خیانت ده او نبی خیانت ده دا الله کو حکم کې نه کوي ارت یوشیت شامل دې بس او د نبی نارسته عالم او د رنګې د جماعت امیر دا به خیانتګر نه وي وما کانلی نهبيین غله ندي جایز دییو نبي د پاه او ندي مناسب دیو یو ن پ د پاهته چې خیا نه توکیم و یا غلوله او چې خیا نه تو کو یا اطبې مع غله را للب کې پارې چې کوم خیا نهتي دی او مل کیا ما دا قیامت بیا و به په پتلی ورکې شري او نفستا دغې چې کمم عمل ای کړړی او پې بلم نه شي کولی آافې تا به اوز نه الله۔ نبی خائن زکا نیم چی نبوت او خیانت دوارا نه کیم چی خائنی نو هغه نبی نیم چی نبی نو آغا خیانت گر نیم دویم نبی, نبی زکا خائن نلیم چی نبی دا الله دا رضا تابی دی آی آغا صوب چی آغا تابی دا رضا مند پیا دا اللہ که دیشی پشان داگی چا چی آغا اخت دے پر غسی دا اللہ زی دا آغا دے جہنم و دیر بد زی درا گرز دو دے هم دا دا دا در, در جاتون اند اللہ دی خواند او الله دې لیدونکو په باغچه د کم عملونه کوي لقد من الله على المؤمنين پدی ک درم شرذ امیر او بل قانون چه امیر چه ده او خلکو تدال کتاب تعلیم ور کید خلکو تزکیه وکئی سنت پر خلکو تبیانا پ تهقیق سره احسان کڑے ده الله مومنانو باندې اذ بعصفیهیم رسولا من انفسهم کلا چراوله گه الله پدے ک رسول دد جنس نام یتلو علیہم آیاته چلولی پدے آیاتو نا الله و